amma ba'du ayuha al kita akan lanjutkan kembali pembahasan ilmiah tentang pembelaan terhadap Sesorang susah bersar, Uawiyyah bin Abi Sufyan, dan Suluh pada susah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat besar dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah, yang dimasuk dalam asabiqun al awwalun min al muhajirin, telah menerangkan berkata. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فمرأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، ومرأى سيئًا، فهو عند الله سيئ. Yang artinya, berkata Abdullah bin Mas'ud, Tesebuti Allah melihat Kepada hati hati hamba, Inna Allah fi fee kulubil ibad. Fawajada, Qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam, Khayara kulubil ibad. Maka Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati seorang hamba sebaik-baik hati manusia bahkan dikatakan khairul qulubil ibad fa li nafsihi maka Allah telah memilih Muhammad untuk dirinya ia ya, diangkat menjadi nabi famta'athuhu birisalatihi kemudian Allah mengutusnya dengan membawa risalahnya ثم نظر ثم نظر في قلوب العباد kemudian Allah melihat kepada hati-hati hamba Bagai hati Muhammad, susul hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawaja kulub asabhi khaira kulub al-ibad, maka Allah dapati sebaik-baik hati hamba, maka Allah dapati hati para sahabat, hati para sahabat, iaiti yani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad sabaik baik hati hamba fajadakum wazaraa nabiyhi maka allah telah menjadikan mereka sebagai pendamping nabiyya yuqatiluna ala dinihi mereka berperang atas dasar agamanya yakni untuk membela agama allah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat besar menjelaskan kepada kita bahwa hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik hati hamba karena itu karena itu Allah subhanahu wa taala telah memilih mereka telah menjadikan mereka sebagai pembela nabinya yang mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam berperang bersama beliau membela agamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda' wal kuffar ruhamu perkataan Abdullah bin Mas'ud secara umum seluruh sahabat seluruh sahabat yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang melihat Nabi bertemu dengan Nabi sallallahu wasallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan Islam tau iman inilah sahabat Termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan Dan para sahabat lain Abu Hurairah Kemudian Amr bin As Yazid bin Abi Sufyan Abu Sufyan sendiri Dan seterusnya yang lebih tinggi dan lebih mulia dari mereka Seperti Al-Khulafa, Al-Rashidin, Al-Mahdiin Semuanya Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita akan melihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat secara umum. Pada Sabtu yang lalu saya telah uh, membacakan sebagian Perkataan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbah Sekarang saya akan membacakan Perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Imam Al-Muzani adalah murid Salah-salah murid terbaik Al-Imam Al-Syafi'i di kitab beliau al-Sunnah beliau menyatakan tentang para sahabat dan dikatakan bi fadli khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam abi bakr as-siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdhalul khalqi wa akhyaruhum ba'da sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan yakni diyakini diimani <coughs> tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau adalah seutama utama makhluk dan sebaik-baik mereka sesudah nabi sallallahu alaihi wasallam yani, Tidak ada yang lebih baik sesudah nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Abu Bakar Siddiq as-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala an wa nusanni ba'dahu bil Faruq dan yang kedua sesudah Abu Bakar adalah Al Faruq. Wa huwa Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu. yaitu Umar bin Al Khattab, Umar Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanyanya adalah wazir, teman pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhiji'ahu fi qabrihi dan teman berbaring Rasulullah SAW alaihi di kuburnya yakni kuburnya berdampingan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini yang kedua. Wa nusallisu bizinnuraini Utsman bin Affan radhiyallahu taala Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dikatakan Zun Nurain yang mempunyai dua cahaya, karena telah menikahi dua orang putri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kemudian wafat, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Ya? Karena itu Ustazah dikatakan Zun Nurain yang mempunyai dua cahaya. Thumabizil Fadli wa Tukah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian orang yang mempunyai keutamaan dan ketakwaan itu yang keempat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Inilah uh, empat orang ini yang dikatakan dinamakan al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin. Urutannya seperti tadi. Baik itu urutan keutamaan, kemuliaan dan ketinggian maupun urutan Khalifah yang menjadi Khalifah pertama dalam Islam adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, radhiyallahu anhu jami'ah. Jadi empat orang inilah yang disebut dalam hadis fa tidak tertandingi keutamaan mereka empat orang ini kemudian ada imam al muzani mata kada thumma al baqin min al ashara rasulullah sallallahu al jannah kemudian sisanya yang sepuluh orang empat tadi kemudian ditambah enam jadi sepuluh orang Yang Rasulullah SAW telah mewajibkan bagi mereka surga Yang wajib bagi mereka masuk surga Telah diberi kabar gembira kepada mereka Sepuluh orang ini Berarti setelah empat orang Tambah enam orang Ini sahabat-sahabat mulia Yang memiliki keutamaan Yang pertama-tama masuk Islam Berperang dan menginfakkan harta Sebelum kemenangan qa uh, ta atau uh, perjanjian uhaybiyah wa nukhlishu li kulli rajulin minhum min al mahabbati bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at tafdil dan kami mengikhlaskan diri dengan ikhlas, kan ikhlas mencintai mereka Masing-masing dari mereka kita cintai Sesuai dengan kedudukan martabat mereka Sesuai dengan keutamaan mereka Tidak boleh kita melebihkan Melebihkan Utsman dari Dari Abu Bakar al-Siddiq Tidak boleh Tidak boleh kita melebihkan Ali Dari Abu Bakar al-Siddiq Tidak boleh Tidak boleh kita melebihkan Ali dari Dari Umar misalnya Tidak boleh kita mengikhlaskan diri mencintai mereka sesuai dengan martabat dan keutamaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya ini yang 10 orang. Kemudian Al Imam Al Muazzam mengatakan, "Thumma kemudian lsa'ir ashabihi min ba'dhim radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian seluruh sahabat-sahabat sahabat beliau." Sesudah mereka, sesudah yang sepuluh orang ini wajib bagi kita mencintainya. Radhiyallahu ankum ajma'in. Kemudian al-Imam mengatakan wa yuqalu bifadlihim. Diterangkan tentang keutamaan mereka. Berbicara tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian para sahabat ini merupakan keimanan dan akidah dalam Islam termasuk membesarkan Allah membesarkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggikan syariat Allah memuliakan kitab Allah diterangkan tentang keutamaan mereka disebut-sebut tentang kebaikan-kebaikan dari perbuatan-perbuatan mereka ini wajib kita menjelaskan tentang keutamaan mereka, menjelaskan tentang kemuliaan mereka, menerangkan tentang kebaikan-kebaikan dari perbuatan mereka yang demikian besar. Dan kita diam dari masuk ke dalam pembicaraan tentang sesuatu yang mereka perselisihkan tentang fitnah yang terjadi di antara mereka numsik diam kalau tidak ada hajat jangan dibicarakan hanya ahlul bidah yang sering membicarakan dan masuk ke dalam pembicaraan fitnah itu sehingga menimbulkan keraguan di hati manusia tentang kesikuhan tentang kebesaran dan kemuliaan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian al-Imam menyatakan fahum maka mereka itu semua para sahabat khiyarul ahlil ardi ba'da nabihim sebaik-baik penghuni bumi sesudah Nabi mereka tidak ada yang lebih baik dari para sahabat Karena itu ahlus sunnah mengatakan para sahabat itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi khayrun nas sebaik-baik manusia al-imam mengatakan demikian kan mengambil dari sabda Nabi SAW Khirul Nas qarin. Maka Imamatkan faham kihyar ahli al-ardi. Bagi nabi Mereka adalah sebaik-baik penghuni bumi sesudah Nabi mereka. Irtabahu Allah Allah telah merayu mereka untuk menyertai Nabi-nya. Wajahum ansaran li dini dan Allah jadikan mereka ansaran pembela-pembela agama Allah fa hum aimatu ad mereka adalah para pemimpin agama mereka para imam agama wa'alamul muslimin yakni apa tanda-tanda kebesaran kaum muslimin radhiyallahu ankum ajmain luar biasa akidah ini Ini akidah ahlu sunnah, akidahnya al-imam al, al Yang dicatat oleh muridnya ini. Dan akidah seluruh para imam, kaum muslimin. Bahawa para sahabat itu adalah khiyar ahli ardi Sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini. Sesudah Nabi mereka yang kedua Allah telah reda kepada para sahabat untuk menemani Nabi-Nya yang ketiga Allah telah jadikan para sahabat ansaran lidinihi pembela-pembela agamanya yang keempat para sahabat adalah din para pemimpin agama yang kelima a'lamul muslimin sebagai tanda-tanda kebesaran kaum muslimin radhiyallahu anhum ajma'in ini apa yang dikatakan oleh al-imam al-muzani di kitabnya syarhus sunnah kemudian apa yang dikatakan oleh al-imam yang lain ini seluruh kitab akidah berbicara tentang para sahabat ya Tanpa dikecualikan satu pun juga Walaupun martabat rajat mereka Berbeda antara satu dengan yang lain Itu yang dikatakan oleh Al-imam Abu Zur'ah, Ubaidullah bin Abdul Karim Dan Al-imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Bin Munzir Yang terkenal dengan nama Abu Hatim Yang dicatat oleh anaknya itu ibnu Abi Hatim di antara akidahnya kitab ini sudah saya terjemahkan sendiri Beliau mengatakan wa annal asharatal ladzina samahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida lahum bil jannah ala ma shahida bihi wa qawluhu haqqun Sesungguhnya sepuluh orang yang telah disebutkan nama mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah disaksikan oleh beliau sebagai calon penghuni surga atas persaksian beliau adalah hak benar ada ada sepuluh orang tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Auwam, Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Said bin Zaid ini 10 orang yang memiliki keutamaan yang besar di antara 10 orang ini ada 4 orang tadi di antara 4 orang ini yang tertinggi adalah termulia dan sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an kemudian ada imam mengatakan wa tarahhum ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan tarahhum berdoa kepada Allah tarahhum melafazkan rahimahumullah atab uchaqan radiyallahu anhu radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum kepada semua para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengambil dari nas al-Quran di mana Allah memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat Ridwal alaihim jami'an, والكف <tuk> عم شجر بينهم, والكف عم شجر بينهم, serta menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini <tuk tangan di> aqidah <antara mereka> kita. Di kalangan para imam kita. Ya, Sekarang kita lihat lagi Apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Tahawi Yang Dikenal dengan nama Al-Aqidah Al-Tahawiyah Al-Imam Al-Tahawi adalah Keponakan Al-Imam Al-Muzani Tadi Keponakan Al-Imam Al-Muzani Tadi, dia belajar Dengan pamannya itu Kholnya. Kemudian dia uh, uh, Berdiri uh, Sendiri ya, Dan jadi uh, Salah Seorang imam Besar Apa kata imam besar ini Yang wafat pada tahun 321 hijriah? Di akidahnya Yang sangat terkenal sekali wa nahibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nufrid atau ditashdid wala nufrid fi hubbi ahadin minhum dan kami mencintai para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan termasuk di dalamnya muawiyah bin abi sufyan amr bin as dan lain-lain radhiyallahu anhum jami'an kami mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wala nufrid kalau nufrid tanpa tasydid artinya adalah yakni ifrat tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka Seperti perbuatan Rafidah Yang mengangkat Ali bin Abi Talib ta anhu, Sebagai Tuhan Yang pada zaman Ali bin Abi Talib Langsung dibakar oleh Ali hidup Hidup sebagaimana Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Ini Kelompok Syiah Sabaiyah. Karena Din Syiah, agama Syiah dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah atau terkenal dengan nama Ibn Sauda, anak perempuan hitam. Dialah. Pembuat Din Syiah. Kemudian al Imam Al-Tahawi katakan, 'Wallah kita berwa' min ahadin minhum dan kami tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka'. Aliyah, Karim. Terutama al Imam Tahawi katakan, 'Wanuhi bu as Rasulillah Sallallahu Sallam'. Kami mencintai sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala mencintai para sahabat masuk dalam bagian keimanan. Masuk bagian ke agama. Semuanya kita cintai sesuai dengan martabat dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan akidah yang besar ikhwan khususnya pada hari ini di mana tampil ahli bidah kaum zanaqah dan orang-orang yang fi qulubihim marad di hati-hati mereka ada penyakit dari orang-orang munafikin yang sangat merendahkan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Tujuan mereka pada hakikatnya ingin mencaci maki Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka ingin membatalkan Islam. Tapi melalui para sahabat Ridhwalallahu anhiim jami'an. Karena para sahabat adalah wasitah perantara antara nabi dengan manusia. Kalau para sahabat telah dihancurkan keadilannya dan telah dicaci maki, telah dikeluarkan dari Islam, maka batalah Islam, batalah kenabian dan kerosulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka. Hati kita insya Allah Penuh dengan kecintaan kepada para sahabat Sesuai dengan rajat dan martabat mereka Dan kita tidak melampaui batas berlebihan Atau mengurangi hak dalam mencintai mereka Dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka wa nubghidu dan kita marah kepada orang yang marah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an wa wa ghairil khair yadhkurukum kepada orang yang yang tidak menyebut kebaikan mereka bahkan menjelek-jelekkan memburuk-burukkan mereka kita murka dan kita marah kepada mereka wa la nadhkurukum illa bi khair tidak boleh menyebut mereka kecuali kebaikan Kenapa demikian? Karena Allah secara mutlak telah mengatakan kepada mereka radhiyallahu anhum Bukankah Allah tahu bahawa nanti Di antara mereka akan terjadi fitnah? Tahu tidak? Tahu Tapi tetap Allah katakan radhiyallahu anhum Allah meredai mereka Walaupun Allah tahu bahawa nanti terjadi fitnah di kalangan mereka. Terjadi peperangan di kalangan mereka. Dengan sebab ijtihad mereka. Wahubbuhum dinun. Wa imanun wa ihsanun. Kata Limah Murtahawi. Mencintai mereka adalah bagian dari agama. Dan keimanan. Dan kebaikan wahubbuhum dinun wa imanun wa ikhsanun ini aqidah al-sunnah membenci mereka memerangi mereka mencaci maki mereka bukan bagian dari agama Islam bukan bagian dari keimanan bukan bagian dari kebaikan wabukduhum kufrun wanifaqun watugyanin Sedangkan membenci mereka, memarahi mereka adalah kekufuran dan kenifakan kemunafikan dan kedurhakaan. Karena itu para pencaci maki sahabat itu berderajat bermartabat hukumannya berbeda antara satu dengan yang lain. Barang siapa yang mengatakan seluruh para sahabat itu kafir Kecuali beberapa orang sahabat atau barang siapa yang mengatakan seluruh para sahabat itu fasik kecuali beberapa orang sahabat saja maka tidak syak lagi tentang kekufurannya dan tidak ragu lagi tentang kekufuran orang yang tidak mau mengkufurkan mereka. Ini dikatakan oleh hampir seluruh ulama sampai yang terakhir saya membaca keterangan atau syarah Syekh Al-Imam Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmattullahi alayh di syarah aqidah Al-Wasitiyah oleh al Syekh Al-Islam bin Taimiyah Syekh ma takan barang siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat maka tidak syak lagi tentang kekufurannya dan orang yang ragu tentang tentang kekufuran mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat juga kufur Sheikh mengambil perkataan para imam kaum muslimin, imam ahlus sunnah barang siapa yang mengkufurkan seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang maka mereka kufur dan orang yang masing ragu mengkufurkan mereka kufur Karena kekufuran orang ini Mereka ini yang mengkafirkan seluruh para sahabat jelas nyata terang Mendustakan Al-Quran Melawan Rabbul Alamin Menentang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Membantah kitab Allah Merabik-rabik syariat Allah Tabaraka wa ta'ala Menghancurkan dinul Islam Kerana itu Al-Imam Atakan كفر ونفاق وتقيان كمني الإمام ملنجد كان بركاته ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لأمار بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. kemudian kami menetapkan isbat akan khilafah khilafah sesudah Rasulullah sallallahu pertama untuk Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu tafdil Allah wa taqdiman ala jami'il ummah. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar didahulukan taqdiman ala jami'il ummah tasuru ummah. Kemudian bagi Umar. Kemudian Umar, Umar Abdul Khattab. Kemudian Uthman kemudian Ali. Radiyallahu anhum. Mereka inilah al-khulafa al rashidun wal a'immatul muhtadun yang 4 orang diulang terus kemudian al imam melanjutkan wa inal asharah wa inal asharah alladhina samahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil jannah nashhadu lahum bil jannah ala ma shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhul haqq وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعالي والطلحه وزبير وصعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو بيده بن جراح وهو امين وهو امين kemudian yang 10 orang yang telah disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu dan beliau memberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga Nashhadulahumuljannah. Kami saksikan bahwa mereka yang sepuluh orang itu ahlul jannah. Sebagaimana yang telah disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kauluhul hak dan perkataan beliau adalah benar adanya. Mereka yang sepuluh orang itu adalah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman. Kemudian Ali. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah... Aminu Orang kepercayaan umat ini. Radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Imam mengatakan... Wa man barang siapa yang membaguskan perkataan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya termasuk Muawiyah di dalamnya tanpa terkecuali termasuk Amr bin As termasuk Abu Hurairah dan lain-lain para sahabat membaguskan perkataan kepada seluruh para sahabat dan kepada istri-istri Nabi yang suci dari segala kotoran karena Ahlul Bid'ah telah menodai sebagian dari istri nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau ahlul bait ahlus sunnah mencintainya karena apa pertama karena kekerabatannya karena keimanan mereka kedua karena kekerabatannya kepada nabi yang mulia sallallahu wasallam yang ketiga persahabatannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam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 Ahlu al-Khir wal-Athar, wa Ahlu al-Fiqi wal-Nazar, la yuzkarun illa bil-Jamil, wa man zukarahum bissu'in, fahu' ala ghair sabil yang indah sekiranya Abu Sufri. Para ulama salaf min asyab yakin yang dari para sahabat, wa man ba'dahum dan yang sesudah mereka min tabi'in dari para tabi'in, Ahlul al-Khir wal-Athar. Orang yang memiliki kebaikan dan ahlul athar, ahlul hadith, wa ahlul fiqh, ahli hukum dan ahli nazar. Mereka yang jernih pikirannya, yang akalnya berjalan sesuai dengan nasa al-kitab dan sunnah. La yudhkaruna illa biljamil. Tidak boleh menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, dengan kebagusan. Tiada boleh menyebut keburukan mereka. Wabazakarakum bisuin. Barangsiapa yang menyebut mereka dengan keburukan, fahu ala qairis sabil, maka dia tidak berada di jalan yang benar. Al Imam mengambil dari ayat Al Quran, "Wahai yang syakik Rasul, min bagi ma' tabiyan lalu al Huda, wajtabi qairasabil muaminin, nullihi ma'tulla wa nuslihi jahannam wa saat masira." Berang siapa yang memusuhi Rasul tidak cukup hanya sampai di situ dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan yang orang-orang mukminin maka Allah akan sesatkan dia ke mana dia tersesat dia terombang ambing di dalam kesesatan dan Allah ancam masukkan dia ke dalam neraka. Sabiil mukminin di ayat yang mulia itu para sahabat Ridwal Allah jamian. Dan orang-orang yang mengikuti mereka Bi'iksanin dengan kebaikan <coughs> Saya akan membacakan lagi Sekarang dari kitab Ad-Aqidah الواسطيه Yang ditulis oleh Syekhul Islam wal Muslimin Ibn Taimiyah rahmatullah alayh beliau qata kana wa min usuli ahli sunnati wal jamaati dan di antara usul dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah salamat qulubihim wa al-sidatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka kepada para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka selamat, selamat dari apa? Dari dengki, hasad, dari dendam, dari marah, dari murka, dari benci kepada sahabat. Akhlusunda hatinya selamat. Berarti hati-hati akhlusunda dipenuhi dengan kecintaan kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an selamat hati mereka wa alsidatihim dan lisan mereka pun selamat dari caci maki dan lain sebagainya ahli sunnah lisannya mengucapkan kebaikan kebaikan kebaikan bagi para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an كما وصفهم الله به في قوله تعالى سبق إمانا الله صفتكا مريكا دلم في المن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا كفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوك الرعيم كما رأيتنا Sabtu yang lalu telah saya jelaskan ayat ini. Wan lainnya jauh membat ini Allah sifatkan mereka yang datang sesudah generasi para sahabat dimulai dari tabiin sampai hari ini dan selusur sampai hari kiamat mereka mengucapkan Allahumma nakfilana walaiqwanin al-ladina sabakuna bil iman dari ayat yang mulia ini maka keluarlah sejumlah Fawaid, faedah dan hukum di antaranya tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat, bahwa para sahabat telah terdepan, sab terdepan dari umat ini yang pertama beriman. Kemudian di antaranya lagi adalah diperintah kita mendoakan para sahabat bukan mencaci maki mereka. Kemudian di antaranya lagi adalah larangan dengan sendiri larangan mencaci maki mereka. Karena Allah perintahkan mendoakan mereka, Allah tidak perintahkan mencaci maki mereka. Wataatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulhi dan taat kepada Nabi, yakni ahlu sunnah itu, hati mereka selamat dan lisan mereka pun selamat dari benci dan mencaci maki para sahabat. Ridho Allah alaihim jamian. Dalam rangka mentaati Nabi mereka Pertama, sebagaimana Allah sifatkan tadi Yang kedua, mentaati Nabi mereka Kenapa? Karena Nabi mereka telah bersabda لا تسبب أصحابي فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقُمْ مِثْلَ أُخُدٍ ذَهَبًا مَا بَنَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَسِيْفَهُ Demi Allah, jangan kamu caci sahabatku dalam riwayat yang lain diulang oleh Nabi. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabatku. Diulang sampai dua kali. Secara umum termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tanpa dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mencaci maki muawiyah radhiyallahu anhu masuk dalam sabda Nabi yang mulia ini terkena larangan telah melawan Nabi SAW karena Nabi sallallahu kata la tasubbu ashabi kemudian sebagian ahli bid'ah datang kepada kita mencoba berhujjah kepada kita Bukankah asal sabda Nabi yang mulia ini S.A.W Adalah Nabi sabdakan kepada Khalid bin Walid Sahih Kepada Khalid bin Walid Terjadi sesuatu antara Khalid bin Walid Dengan Abdul Rahman bin Auf Dengan Abdul Rahman bin Auf Sehingga Khalid mencaci Abdul Rahman bin Auf maka Nabi SAW bersabda لا تسبب أصحابي ahli bid'ah yang memang hatinya telah dipenuhi dendam kemarahan kepada Khalid Abdul Walid Saifullah Saifun min Suyufillah salah satu pedang dari pedang-pedang Allah hatinya telah dipenuhi kebencian pada Muawiyah dan lain sebagainya dia tidak rela menerima hadis ini dia mengatakan bahawa hadis ini khusus Khalid ahlu sunnah tidak memahami demikian karena ahlu sunnah mempunyai pikiran yang jernih hatinya selamat dari dendam dan benci dan marah kepada para sahabat maka ahlu sunnah mengatakan kalau Nabi SAW telah melarang Khalid mencaci maki Abdurrahman bin Auf Disebabkan Abdurrahman bin Auf Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi Dari Khalid Orang-orang yang masuk Islam Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga Telah dilarang Khalid mencaci maki Abdurrahman Bagaimana orang yang bukan sahabat Mencaci maki para sahabat Ridulallah alikim jami'an Demikian fikih Ahlul Sunnah menyalahi fikih Ahlul bidah Dari zaman ke zaman semua omongan perkataan Ahlul Sunnah sama. Dari Syekhul Islam sampai Syekhul Imam Muhammad bin Salih Al-Thaymin perkataannya sama justru hadis ini menjelaskan larangan yang demikian besar dalam mencaci maki para sahabat ridwalallah alaihim jami'an kalau sesama sahabat saja sahabat yang uh, lebih rendah tidak boleh mencaci maki yang lebih tinggi bagaimana yang bukan sahabat mencaci maki sahabat bagaimana dengan rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar Umar Uthman dan mengampirkan seluruh para sahabat ridwalallah alaihim jami'an hadis ini dikuarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Al-Imam Muslim di kitab Sahih-nya menjelaskan tentang asbabul wurud hadis ini terjadi sesuatu antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf kemudian syekh mengatakan wa yaqbaluna ma jaa'a bihil kitab wa sunnah wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim dan mereka ahlu sunnah menerima Apa yang datang dari Alkitab dan sunnah dan ijma Tentang keutamaan-keutamaan mereka Dan martabat-martabat mereka, derajat mereka Ahlu sunnah Di antara usul, akidah mereka Menerima apa yang Al-Quran katakan Dan hadis katakan Dan ijma dan telah terjadi ijma Tentang apa? Tentang dua perkara Pertama tentang Keutamaan-keutamaan para sahabat Baik secara umum maupun orang per orangnya Yang kedua tentang martabat mereka Satu dengan yang lainnya perbeda Kemudian syekh mengatakan وَيُفَضِّلُونَ uh, مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ سُلْقُ الْهُدَيْبِيَّةِ wa ala man anfaqa min ba'du wa dan mereka mengutamakan orang yang menginfakkan harta mereka dan berperang sebelum kemenangan. Syekh menafsirkan sebelum kemenangan di sini adalah sulhul hudaybiyah, perjanjian hudaybiyah. Ini salah satu riwayat dari ulama. Sebagian ulama mengatakan Fathu Makkah, sebagian ulama mengatakan Sulhul Hudaybiyah. Tentu para sahabat yang berperang dan menginfakkan harta sebelum Fathu Makkah atau Sulhul Hudaybiyah lebih utama, lebih besar derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Dari para sahabat yang berperang dan menginfakkan harta Setelah itu, tetapi apa kata Allah di akhir ayat? Wakullu wa adzallahu Masing-masingnya dari dua golongan para sahabat itu Allah janjikan al -husna. tidak ada berselisih para ahlu tafsir dari Salafuddin Saleh dan seterusnya. Al husna di situ adalah al jannah. Sehingga. Para ulama, sebagian ulama mengatakan memastikan dengan qati pasti para sahabat Allah ahlul jannah tanpa ditentukan A kecuali yang telah tanpa ditentukan fulan dan fulannya kecuali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi karena Rabbul alamin menyatakan wa kullu husna dan bagi masing-masingnya Allah janjikan kebaikan kebaikan tertinggi adalah surga berarti Allah janjikan surga kepada seluruh para sahabat selain orang-orang yang telah ditetapkan masuk jannah di masa hidupnya ya. kemudian lima panjang saya singkat وَيُكِرُّونَ بِمَا تَوَطَرَ بِهِ النَّقْلُ An Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, w-girih, min an khairah hadhih Al-Umm b-a-nabiya Abu Bakr, thum A'umr, w-yusallisuna bi Utsmanah, w-yurabbuun bi Aliyin radhiyallahu anhum, kama dillat alih al-Asar, w-kama ajma' al Ini ada perkataan lagi. Dan Allah subhanahuwataala menetapkan apa yang datang dari riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir telah datang. Riwayat mutawatir dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib, dari Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahawa sebaik-baik umat ini sesudah NabiNya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib dan uh, seterusnya. Yeah. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah kata Syekh wa yuhibbu na ahli baitur rasul wa yatawallawnahum wa yahfazun fiihim wasiyyat rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma badiri gadirhum udhakkirukumullah fi ahli baiti di antara akidah sunnah wal Jamaah adalah mencintai ahli bait Rasul sallallahu dan berwala kepada mereka dan memelihara wasiat Rasulullah sallallahu tentang mereka pada hari Ghadir Khum yakni sepulang beliau dari menunaikan haji yang terkenal dengan nama Hajjatul Wada sampai di satu tempat di antara uh, Mekah dan Madinah yang bernama Ghadir Khum Beliau bersabda panjang sekali khotbahnya. Di antara khotbah beliau adalah uzakkirukumullaha fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu ni beliau tentang ahli baitku. Siapa ahliul bait Nabi? Keluarga Ali, Ali dan keluarganya. Kemudian keluarga Abbas, kemudian keluarga Aqil, ya? ha? Kemudian keluarga Ja'far. Ini ahli bait Nabi Sallallahu Sallam. Ali dan keluarganya, ahli baitnya. Ja'far dan keluarganya. Akil dan keluarganya. Abbas dan keluarganya ni ahli bait Rasulullah Sallallahu Sallam. Kenapa kita mencintai mereka? Pertama, karena iman. Kalau mereka tidak iman, boleh tidak kita mencintai mereka? Tak boleh, bahkan wajib kita membenci mereka. Siapa diantara keluarga Nabi yang tidak beriman? Abu La, Abu La, paman beliau, paman beliau, tidak boleh kita mencintai ini walaupun itu adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abu La'hab kufur, tidak beriman kepada beliau. Oleh kerana itu kita mencintai mereka karena iman. Karena iman. Yang kedua, karena kekerabatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi alihi wa Wasallam. Yang ketiga, karena mereka penyebar sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Sallam, pembela sunnah beliau. Kalau ada keramat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya, tapi dia bukan penyebar sunnah. Bahkan musuh sunnah, penyebar bidah, tidak boleh kita mencintai tidak boleh kita berwala dengannya. Karena dia musuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alhamdulillah ahlul bait beliau dari zaman ke zaman berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang mengaku sebagai ahlul bait tidak berada di atas sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Kerana itu yang sebenar-benar Ahlul Bait Memiliki keimanan yang besar Dan dia di sabter depan membela sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wa ala alaihi wassalam Bukan di sabter depan menjadi sunnah Nabi Sallallahu SAW Penyebar bid'ah dan syirik Bukan Kemudian Syekh mengatakan lagi saya lengkap lagi اللَّهِ الله وسلم, Dan yatawallawu azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin dan ahlussunnah berwala mencintai istri-istri nabi istri-istri Rasulullah SAW sebagai Ibunya orang-orang yang beriman ummahatul mu'minin wa yu'minunu bi annahunna azwajuhu fil akhirati khususnya khadijah Khadijah radhiyallahu anha umma aktsar auladihi wa awwala man amana bihi wa 'awadhathu 'ala amrihi wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyah Dan ahlussunnah mengimani bahawa istri-istri nabi itu istri-istri beliau nanti di akhirat yeah? ini berdasarkan nas Al-Quranul Al Karim ya yeah? khususnya Khadijah yang mempunyai keutamaan yang lebih dari yang lain ibu dari anak-anak beliau dan orang yang pertama beriman kepada beliau yakni dari kaum wanita dan pembela beliau membantu urusan beliau dan Khadijah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi beliau ini pertama Khadijah yang kedua wassiddiqah bintasiddiq radhiyallahu anha As-Siddiqah Anak orang yang Siddiq Yani Aisyah Aisyah dikatakan As-Siddiqah Kenapa? Pertama Aisyah selalu membenarkan Nabi yang mulia Sallallahu S.A.W Percih seperti ayahnya Yang kedua Aisyah As-Siddiqah Dalam hadisul ifki Ketika orang-orang munafikun Menyebarkan tuduhan terhadap Aisyah R.A Anha dia adalah seorang yang as-siddiqah kerana itu Aisyah radhiyallahu taala Anka dikatakan as-siddiqah binti as siddiqah radhiyallahu anha. Alatikalah fiha Nabi sallallahu sallam. Dikatakan oleh Nabi sallallahu sallam fadlu Aisyah ala nisa' kafadli thariq ala sair al-taam. Keutamaan Aisyah dari seluruh wanita ini mutlak. Seperti keutamaan makanan sarid Ini pernah kita bahas tentang makanan sarid Sebaik-baik makanan eh? Dari seluruh makanan Berselisih para ulama Mana yang lebih utama antara Khadijah Dengan Aisyah Ada yang mengatakan Khadijah Ada yang mengatakan Aisyah Sebagian ulama Mengatakan bahawa masing-masing mempunyai keutamaan dari satu sisi Di awal Islam Khadijah mempunyai keutamaan yang lebih dari Aisyah Di awal dakwah Khadijah lah orang yang pertama beriman Khadijah lah yang membela Nabi dan seterusnya Yang tidak dimiliki oleh Aisyah Di akhir hayat beliau Ketika Islam menjadi kuat Maka Aisyah lebih utama dari Khadijah dari satu sisi. Siapa penyebar ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah tidak keluar satupun hadis dari Khadijah, tapi keluar hadis dari Aisyah ratusan ribuan hadis keluar dari Sayyidah Aisyah. Maka dari sisi ini pada akhir Aisyah mempunyai keutamaan lebih dari Khadijah. Nah, ini madhab tengah-tengah. Masing-masing mempunyai keutamaan. Tidak bisa kita demikkan satu dengan yang lainnya. Dua orang uh, wanita istri Nabi yang mulia ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh. و... Ahalus Sunnah berlepas diri min dari cara-cara Rafidah. Rafidhah. Al-Ladin yabguzun as-Sahabat wa yasubunhum mereka yang yang marah Pada sahabat dan mencaci maki sahabat bahkan rafidah ini uh, bukan hanya uh, marah tetapi mereka telah uh, mengkafirkan para sahabat dan itu akidah mereka sebagian rapida uh, mengatakan bahawa tidak semua syiah seperti itu iya kan ini adalah takiyahnya takiyah mereka kebohongan dia kebohongan mereka Rafidah yang sekarang Lebih ekstrim Lebih benci Lebih mencaci maki para sahabat Itu akidah mereka Dan di kitab-kitab mereka Rafidah mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, kafir, murtad keluar dari Islam. Mereka mengatakan bahawa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga orang. Ada lagi yang mengatakan mereka mengatakan bahawa para sahabat Telah orang-orang kafir, sesat dan terlaknat. Ini di kitab mereka bahkan ni'matullah al-jazairi salah seorang ulama syiah rafidah mengatakan di kitab al-anwaru'l-nu'maniyah imamiyah jadi yani syiah rafidah mengatakan dengan nas yang terang atas imamah yang ahli dan mereka telah mengkafirkan para sahabat berkata lagi seorang rafidhi khobiz yang bernama muhammad bakir al-majlisi Aqidah kita tentang berlepas diri al-barak ialah bahawa sesungguhnya kita berlepas diri dari empat orang berhala siapa berhala menurut mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah itu empat berhala menurut mereka dan dari empat orang perempuan siapa empat orang perempuan kata mereka Aisyah Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam hmmm huh? Dan dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka Dan sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di permukaan bumi Dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya Dan iman kepada para imam Jadi imam mereka Kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka Ini apa yang dikatakan Rafidah mereka mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar, Utsman diazab di neraka dengan sekeras-keras azab mereka mengatakan bahawa Abu Bakar dan Umar orang pertama yang masuk neraka bersama Iblis bahkan mereka mengatakan bahawa Umar diazab di neraka lebih keras dari Iblis demikian bencinya kepada para sahabat demikian bencinya mereka kepada para sahabat ini di kitab mereka semua ini saya bawakan di kitab saya Di Muqaddimah Al-Masail Jilid yang ke-10 uh, ya? jilid yang ke-10 Ada sejumlah perkataan mereka ya? Bahkan salah seorang yang bernama Ash-Shirazi Yang mereka telah menamakannya tanpa hak dengan nama Ayatullah Namanya Ash-Shirazi Sekarang masih hidup orangnya Masih hidup orangnya ya? Ya, Kalau tidak salah masih hidup ya. Apa kata dia sekarang ini Biarkanlah mereka Syiah menjelaskan dengan setiap ketegasan Lihat, Biarkanlah Syiah mengatakan Dengan jelas dan dengan tegas Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya Tidak pernah beriman kepada Allah Meskipun sekejap mata saja Ini kata mereka Pembela mereka di negeri kita ini mencoba untuk menutup-nutupinya Syiah yang sekarang tidak. Ini kata mereka Biarkanlah mereka menjelaskan dengan setiap ketegasan Sesungguhnya Aisyah seorang khawarid Sedangkan khawarid adalah kapir Aisyah dikapirkan Biarkanlah mereka syiah menjelaskan dengan setiap ketegakan Sesungguhnya Uthman. La'natullah dari Bani Umayyah. Dan mereka adalah pohon yang terlalak dalam Al-Quran. Ini kata mereka. Mengerikan ini. Kalau bukan untuk menukil perkataan saya tidak berani mengucapkannya. Uthman la'natullah dikatakan. La la Ini saya katakan saya nukil dari kitab Zakhiratul Takfir Fi Madhab Syiah. Alaman oleh Syekh Abdul Rahman Muhammad Said Ad-Dimashqiyah Yang menukil dari orang Syiah kini dan Orang itu masih hidup Bukhari mereka Mereka punya Bukhari, kita punya Bukhari Mereka juga punya Bukhari Al-Kulayni Di kitabnya Al-Kafi Di bagian kitab Rawdah mengatakan bahawa Dua orang Syekh Siapa yang dimaksud dua orang sheikh dua, dua, dua orang sheikh Yaitu Abu Bakar dan Umar Telah berpisah dari dunia ini Mati tidak pernah bertobat Dan tidak pernah mengingat apa yang telah diperbuat oleh keduanya Kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib Maka atas keduanya Laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya Ini apa yang dikatakan Rafidah kepada sahabat Makar bukan agama Islam. Syi'ah bukan dinul Islam. Syi'ah adalah agama yang berdiri sendiri. Mereka adalah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Jelas ini bukan dinul Islam. Syekhul Islam di kitabnya mengatakan. Rafidah telah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman Dan umumnya kaum muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan kebaikan Yaitu orang-orang yang Allah telah meredai mereka Dan mereka pun meredai kepada Allah Mereka telah mengkafirkan kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dahulu dan yang datang kemudian Mereka mengkafirkan setiap orang yang meyakini keadilan Abu Bakar dan Umar dan kaum muhajirin dan ansar Atau mengucapkan kepada mereka radhiyallahu anhum Sebagaimana Allah telah meredai mereka Atau beristighfar untuk mereka Sebagaimana Allah telah memerintahkannya Oleh kerana itu Mereka rafidullah telah mengkafirkan Tokoh-tokoh Islam Bukan hanya para sahabat Para sahabat semuanya dikafirkan Tokoh-tokoh Islam dikafirkan Seperti Sa'id bin Musayyib, Abu Muslim al-Kawlali, Wa'is al-Qarni, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim al-Nakha'i, Malik, yani al-Imam Malik, kemudian al-Auza'i, Abu Hanifa, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, al-Thauri, yani Sufyan al-Thauri Al-Syafi'i Ahmad bin Hanbal Fudail bin Iyad Abu Saliman Ad-Darani Ad-Darani -Ad Dan lain-lain Semuanya dikafirkan Semua kaum Muslimin dikafirkan Dan mereka kaum Rafidah Meyakini Sesungguhnya kekufuran mereka Para sahabat dan seterusnya Lebih besar dari kekufuran Yahudi dan Nasar karena mereka ini Yahudi dan Nasar menurut Rafidah adalah Kufar asli Sedangkan mereka para sahabat dan selesai adalah orang-orang yang murtad Maka kufur murtad lebih besar dari kufur asli berdasarkan ijma' Memang benar kufur murtad lebih besar dari kufur asli Jadi mereka mengatakan bahawa para sahabat karena mereka murtad Maka mereka lebih kufur dari Yahudi dan Nasarah Maka dengan sebab ini Yaani mereka kaum Rafidah telah membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Karena karena mereka meyakini para sahabat itu kafir dan orang yang me, me, me, meyakini para sahabat ya, mengimani firman Allah tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat pun dikafirkan. Maka dengan sebab itu mereka telah membantu orang-orang kufar Untuk membantai kaum muslimin Lihat kejadian di Syria Dibantai kaum muslimin Sampai bayi pun disembeli Mereka telah membantu Tatar Mongol Untuk mengalahkan kaum muslimin Dan mereka lah yang menjadi sebesar-besar sebab Keluarannya Jenggis Khan raja kufar ke negeri-negeri Islam dan juga kedatangan hulagu Yaitu hulagu khan cucu genghis khan ke negeri Iraq penyebabnya itu adalah rafidah ini dahulu ini kejadian seekor genghis khan dan cucunya membantai kaum muslimin ratusan ribu kaum muslimin mati kemudian Syekhul Islam mengatakan maka mereka kaum Rafiduh lebih besar mudaratnya atas agama Islam dan pemeluknya dan sangat jauh dari syariat-syariat Islam daripada Khawarid Khawarid besar mudaratnya telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rafiduh lebih besar bahayanya bagi Islam dan kaum Muslimin karena yang dikafirkan oleh Khawarid diantara para sahabat sebagian tapi Rafidah mengkafirkan seluruh para sahabat Kemudian Syekhul Islam mengatakan Karena itu mereka menjadi sedusta-dusta firqah yang ada pada umat ini Tidak ada satupun firqah yang menyandarkan diri mereka kepada Islam Yang lebih banyak kebohongannya Dan lebih banyak membenarkan kebohongan Dan lebih banyak mendustakan kebenaran Dari mereka kaum Rafidah Kaum Syiah Rafidah Lihat apa yang dikatakan oleh Imam besar kita ini tidak ada satupun firqah yang menasabkan dirinya kepada Islam yang lebih banyak kebohongannya. Pertama, dan lebih banyak membenarkan kebohongan. Lebih banyak bohongnya, lebih banyak membenarkan kebohongan. Dan yang ketiga, lebih banyak mendustakan kebenaran. Lihat Raffiq. Banyak bohong, ya? membenarkan kebohongan, mendustakan kebenaran. Mereka telah berbohong atas nama agama Islam, atas nama Rabbul Alamin, atas nama Kitabnya, atas nama Ahlul Bayt, atas nama Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebarkan oleh seorang zinik yang bernama Abdullah bin Sabah kemudian saling menukil satu dengan yang lain dan mereka membenarkan kebohongan-kebohongan itu. Kemudian mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Itu Rafidah. Kemudian Sheikh menjelaskan bahwa Rafidah ini adalah telah menyerupai Yahudi dan Nasarah. Panjang lebar uh, uh, Sheikh uh, uh, menjelaskan. Kemudian Syekh menutup perkataannya panjang saya nukil. Sesungguhnya ahli ilmu telah menerangkan bahawa mula-mula munculnya Rafidah hanyalah dari seorang zindiq yaitu Abdullah bin Sabah. Maka dia telah menampakkan keislaman dan menyembunyikan keyahudiannya kemudian dia berusaha untuk merusak Islam, sebagaimana dilakukan oleh Paulus Nasrani, yang asalnya juga seorang Yahudi, dalam merusak agama Nasarah. Seorang Yahudi yang bernama Paulus Nasrani, itulah yang merusak agama Isa bin Maryam, alaihissalatu wassalam. Abdullah bin Sabah, juga orang Yahudi, masuk menampakkan keislaman pura-pura masuk Islam pada zaman khilafah Uthman bin Affan kemudian dia merusak Islam dari dalam dia mulai melemparkan tuduhan dan celahan kepada Uthman yang mempunyai dua cahaya yang malaikat malu kepada Uthman bin Affan dan Nabi SAW yang mulia pun malu kepada Uh, Uthman bin Affan Karena orang yang paling benar malunya Pada umat ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Pernah Nabi SAW duduk dan uh, Lututnya terbuka Lututnya terbuka Datang Abu Bakar, beliau tidak menutup Datang Umar, beliau tidak menutup Datang Uthman, langsung beliau tutup Huh? Lalu ditanya kenapa kata beliau tidakkah aku malu yang malaikat malu kepada Usman lihat zon nora'in malaikat malu kepada Usman bin Affan. Ini huh? Ikhwan kemudian di uh, kitab akidah ini Sheikh menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ada yang bohong ada yang telah di rumah dan lain sebagainya Sheikh mengatakan juga inna hadihi al-asar al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kathibun wa minha ma qad wa fi zida fihi wa nukisa wa guyira al-wajhihi Syekh sebelumnya mengatakan "wa yumsikuna amma syajara baina sahabat" dan kita diam terhadap apa yang terjadi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Jangan dikorek-korek, jangan dicari-cari jalan untuk membuka pintu fitnah. Yang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga meragukan orang akan kesikuhan keadilan keutamaan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian Syekh mengatakan Bahawa pada masa fitnah itu. Ya tersebarlah riwayat-riwayat yang dusta pertama yang bohong yang kedua waminha ada yang sahih tetapi telah ditambah dan dikurangi atau dirobah dari wujud aslinya itu, riwayat itu itu yang kedua yang ketiga was minhu yang sahi kalau kita membaca riwayat yang sahih maka kita tahu bahawa mereka ma'dzurun diberi uzur Imma mujtahiduna musibun, wa imma mujtahiduna muhtiun. Imma mereka salah mujtahid yang benar atau salah mujtahid atau mereka mujtahid yang salah. Wahum ma anzalika layak takdiru dha anna kullu wahidin min al sahabat min al sahabat maqsum an kabair al ism wa Meskipun demikian, ahli sunnah tidak meyakini bahwa para sahabat itu Setiap mereka, setiap orang dari mereka maksum tidak, para sahabat tidak maksum. Sebagaimana telah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Eh? Tetapi mereka mempunyai kebaikan yang menggunung. Mereka yang pertama, yang yang dengan sebab itu dosa mereka terampuni, diampunkan oleh Allah. Kalau mereka berdosa dan susul dari perkataan-perkataan ya, uh, ya, yang uh, yang bagus sekali. Kemudian Syekh menutup perkataannya seperti uh, menjelaskan, "Tsumma annal qadar allazi yunkaru min fi'li ba'dih qalilun nazrul." Kemudian, kadar ukuran yang mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa yang sebagian orang mengingkarinya, itu hanya qalil, sedikit. Nazrun, langka sangat sedikit dari yang paling sedikit nazrul yang yakni kesalahan yang mereka lakukan maghfurun fi jambi fadhailil qaum wa mahasinihim tenggelam ditenggelamkan oleh keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka mereka memang ada dosa dan itu saja ahli bid'ah akan selalu membicarakan kesalahan para sahabat Para sahabat memang tidak maksum, mereka punya salah. Al-Khulafa ar al apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka basyarum, manusia. Tapi itu kesalahan yang qalil, aqallu minal qalil, sedikit dari yang paling sedikit dinisbahkan dengan kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka, maka kesalahan dan dosa mereka itu tenggelam oleh kebaikan mereka yang demikian besar apa kebaikan mereka minal iman billahi warasulihi siapa yang pertama kali beriman pada Allah dan Rasul-Nya kita atau mereka mereka wal jihad fi sabilihi jihad di jalan Allah wal hijrah dan hijrah wal nusrati pembelaan mereka terhadap agama Allah wal ilmin nafi wal amal shalih علم ينبر منفع عبدالآمل صالح ثم الشيخ ما أتاك وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَكِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْكِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاهِ لَا كَانَ وَلَا يَقُونُ مِثْلُهُمْ ini perkataan agung Perkataan besar sekali Dari imam ahlu sunnah wal Jamaah, Barang siapa yang melihat Memandang Meneliti Kepada perjalanan para sahabat Dengan apa dia teliti Bi ilmin wa basiratin Dengan ilmu dan hujjah Dengan dalil Bukan dengan kebohongan, Bukan dengan kejahilan Bukan dengan halah tapi bi ilmin wa basiratin wama apa yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka berupa kutamaan-kutamaan alim yaqinan pasti dia akan tahu dengan ilmu yakin bahwa sesungguhnya mereka para sahabat khairul khalqi ba'dal abbi La kana wa la yakunu mithluhum Tidak ada orang yang seperti sahabat sebelum dan sesudahnya Allahu Akbar La kana wa la ada yang seperti sahabat-sahabat Muhammad alaihi wassalam Karimtu Syekhul Islam mengatakan la kana tidak ada yang seperti mereka yang dahulu wa la wa annahum safwatu min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umam wa aqramuha ala Allah ada aqidah yang besar ini tentang para sahabat termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan karena mencaci maki para sahabat mencaci maki para sahabat berarti tuduhan kepada Rabbul Alamin Kenapa? Pertama Tuduhan kepada Rabbul Alamin Celakan kepada Rabbul Alamin Kenapa? Karena Rabbul Alamin Telah memuliakan para sahabat Dalam kitabnya yang mulia Kenapa lagi? Berarti Rabbul Alamin Telah mengutus hambanya dan Rasulnya yang mulia Kepada seburuk-buruk makhluk. Salah menempatkannya Pada Rabbul Adamin katakan Kuntub khairu ummatin ukhrijat Linnas Lihat pertama Yang kedua Celaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Telah menjelaskan keutamaan mereka Melarang mencaci maki mereka Kalau para sahabat itu dicelah Berarti celaan kepada nabi, berarti nabi tidak berhasil dalam mendakwahkan Islam terhadap orang-orang yang dekat. Berarti selama 23 tahun sia-sialah dakwah beliau kecuali hanya beberapa gelintir manusia yang bisa dihitung dengan jari. Tiang kedua, yang ketiga celaan kepada kitab Allah Karena Al-Kitab Al-Qur'an telah menjelaskan keutamaan para sahabat berbicara tentang kemuliaan ketinggian mereka keempat celaan kepada syariat Rabbul Alamin kenapa? karena yang menyampaikan Al-Quran yang menyampaikan syariat Allah adalah para sahabat Rizwan Allah Jami'an sebagai wasitah perantara antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia Siapa yang menyebarkannya Karena itu para ulama mengatakan Para sahabat itu utama Pertama Telah dipuji langsung oleh Rabbul Adami Walhal Rabbul Adamin Tahu Bahawa para sahabat nanti akan terjadi Fitnah di kalangan para sahabat Tapi tetap Allah puji mereka Tidak dikecualikan Seorang pun juga Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puji para sahabat. Padahal Rasulullah Sallam tahu bahawa para sahabat nanti akan berperang sesama mereka terjadi fitnah. Tetap beliau memujinya. Bahkan beliau mengatakan kepada para sahabat sambil di sebelah sampingnya ada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa uh, ibni Hadeh. Inbabni haza sesungguhnya anakku ini nanti la alallaah berangkari Allah, jadi yani mudah-mudahan Allah akan mendamaikan ayus selihah baina fiatainil fiataini agzimatain diantara dua golongan besar dari kaum Muslimin yang berperang. Nabi saw tetap menamakan Muslimin. Zubair, Tulha, Aisyah bersama Ali. Kan begitu. Pada perang Jamal. Kemudian perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an. Dan setelah itu terjadi perdamaian Amul Jama'ah sebagaimana Sabtu yang lalu saya jelaskan. Siapa yang mendamaikannya? Hasan bin Ali. Perci seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Umar Abdullah Hatta, Umar Abdullah Hatta, Abdullah bin Umar pernah mengatakan. 'Lah Tsubu asyhabah Muhammadin sallallahu sallam'. Dia, 'Lah Tsubu asyhabah Muhammadin sallallahu sallam'. Kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar waktu zaman fitnah tidak ikut sana tidak ikut sini, dia dia bersama sahabat dari Wakos dan lain-lain sahabat. Lah Tsubu asyhabah Muhammadin sallallahu sallam. Jangan kamu caci sahabat-sahabat Muhammad secara umum. Pada maqamu ahadihim saatan khairun min amali ahadikum umuruhu. Allahu akbar. Berdirinya mereka sesaat di medan jihad sesaat lebih baik dari amal salah seorang kamu seumur hidupnya.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 Kalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak mencapai satu mud makanan mereka setengahnya pun tidak sampai Bagaimana mau menandingi para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an mencaci maki para sahabat? Eh? La tasubu ashhabi la tasubu ashhabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu caci maki sahabatku secara umum Kemudian Aisyah mengatakan hadis Ibnu Asar Ibnu Umar tadi di antara dikuarkan oleh Imam Ibnu Majah. Uh, Aisyah mengatakan berkata kepada keponakannya Urwah bin Zubair. Qalat li Aisyah. Urwah bin Zubair berkata Aisyah pernah berkata kepada aku, "Ya binnukhti." Wahai keponakanku, Wahai keponakanku, yabna uhti, Wahai anak saudaraku, Umiru an yistqfiru li ashabil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fassubuhum. Mereka diperintah, yani yang perintah Allah untuk beristighfar kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mencaci makinya. Berarti kaum Rofidoh Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya pada zaman itu telah mencaci maki Umar, Abu Bakar, Uthman dan lain-lain. Kata Aisyah, mereka diperintah untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk para sahabat, tapi mereka malah mencaci maki ini. potongan hadis yang ada di uh, Bukhari. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan di kitabnya Fadlil Sahabah. Imam Ahmad punya kitab namanya Fadlil Sahabah. Uh, sebuah asar dari ibnu abbas berkata la tasubbu ashaba muhammad sallallahu alaihi lagi-lagi kata sahabat jangan kamu caci sahabat-sahabat muhammad sallallahu alaihi wasallam qad amara bil istighfar karena sesungguhnya allah telah memerintahkan kamu untuk beristighfar memohonkan ampun kepada para sahabat waqad qad alima annahum sayqtatilun Padahal Allah tahu bahawa mereka nanti akan saling berperang satu dengan Yang lainnya tapi tetap diperintah untuk uh, uh, mengikuti Untuk memohonkan ampun kepada uh, para sahabat Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari tadi Hadis tentang uh, Hasan bin Ali Ya Nabi saw kata Abu Bakrah, bukan Abu Bakar Abu Bakrah naik mimbar Hasan berada di sampingnya yang zuru ilnas merrotan wa ilayhi merrotan Nabi saw melihat kepada orang banyak sekali kemudian melihat kepada Hasan sekali wayakul kemudian dia berkata ibni dalam riwayat yang lain dikatakan in bni hade Sesungguhnya anakku ini Yaitu cucukku ini Sayyidun Sayyid Wa la'ala Allah Ayusliha bihi Baina fi Ataini Minal muslimin Wa fi riwayatin Wa la'ala Allah Ayusliha bihi Baina fi ataini Azimataini Minal muslimin Semoga Allah nanti akan mendamaikan Dengan sebab Hasan ini Dua golongan besar Dari kaum muslimin Nabi SAW tetap menamakan para sahabat Muslimin Di antara dua golongan yang berperang Yang masing-masing merasa Berada di atas kebenaran Sesuai dengan ijtihadnya masing-masing Dan mereka maghfur Diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah janjikan kepada mereka semua al khusna kebaikan yaitu surga dan kebaikan kebaikan mereka telah menenggelamkan menutup kesalahan atau dosa dosa mereka dan tidak ada seorang pun dari ahal sunnah yang mensucikan seorang pun sahabat, tidak yang mensucikan seorang pun sahabat dari dosa, tidak tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali tidak yang di bawahnya, apalagi yang di bawahnya dan suratnya, tidak mereka semuanya adalah manusia yang dapat berbuat dosa besar maupun kecil tetapi kesalahan-kesalahan mereka itu sebagaimana dikatakan oleh syekhul islam qalil aqallu minal qalil sedikit dari yang paling sedikit dinisbahkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang demikian besarnya dari memperjuangkan dinul Islam dan menyebarkan agama Allah al-kitab dan sunnah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, beliau mengatakan la la tasubbu ashabi jangan kamu mencaci maki para sahabatku kalau salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Tidak akan mencapai derajat mereka satu mud atau setengah mud saja. Kalau ada di antara kita, Ya, setelah sahabat, tabi'in dan seluruh sampai pada hari ini dan seluruh. Berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Entah berapa miliar jumlah triliun. Tidak mencapai derajat mereka satu mut makanan mereka satu mut itu dua telapak tangan orang dewasa penuh. Walasifau kata Nabi dan setengahnya pun tidak. Ya, ikhwan, itulah. Kemudian saya akan berjawab. Ada lagi pertanyaan, jumpul lagi. Beberapa pertanyaan Yang kemarin ditanyakan kepada saya Di antaranya Pertama Alasan yang paling utama Kenapa orang-orang Rofidah mengkafirkan atau melakukan fitnah yang besar terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan karena pertama Rafidah bukan hanya Muawiyah yang dikafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar Uthman tadi telah saya kutip beberapa perkataan mereka telah dikafirkan keyakinan Rafidah bahawa para sahabat Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya murtad. Mereka semuanya murtad. Itu keyakinan mereka. Termasuk di dalamnya Muawiyah. Apalagi Muawiyah yang menurut mereka telah memerangi Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Anhum jami'at. An. Itu alasan. Rafidah menganggap keyakinan mereka, seluruh para sahabat kafar, murtad setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, pertanyaan yang lain. Ada hadis yang menerangkan bahawa seseorang yang mengamalkan amalan di akhir zaman lebih besar 50 kali dari para sahabat. Benarkah hadis ini, Ustaz? Benar. Tapi amalan apa yang dimaksud? Berpegang dengan agama. Agama. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu SAW Cara beragamanya mengikuti cara beragama para sahabat Pada akhir zaman Allah akan berikan ganjaran 50 orang sahabat Sahih Dan hadis itu Menjelaskan keutamaan para sahabat Karena kita tidak diberi ganjaran Kecuali dari 50 orang sahabat Berarti sahabat mempunyai keutamaan yang demikian besar Orang itu diberi ganjaran demikian besar Karena apa? Karena mengikuti manat para sahabat Ridwan Allah alihim jami'an Dengan benar Secara ilmu, amal dan dakwah. Kalau dia berjalan tidak seperti perjalanan para sahabat dalam beragama Manahatnya berbeda tentu dia tidak akan memperoleh bagian itu. Kan hal itu menunjukkan keutamaan para sahabat Ridzawlillah Adi Jamian. Bagaimana dengan hadis? Ya, pertanyaan ini. Bagaimana tentang hadis? Tidak ada seorang pun yang menandingi amal para sahabat. Sahih itu secara umum sepanjang zaman. Ini adalah bagian khusus tertentu. Terkait dengan sebagian manusia Pada waktu dan masa tertentu Seorang yang benar-benar berpegang dengan agamanya Dan saat itu seperti menggenggam bara api Dan dia masuk ke dalam keasingan Saat-saat tertentu, orangnya tertentu, zamannya tertentu Sedangkan keutamaan para sahabat menyeluruh mencakup semuanya. Allah Maha Adil. Sebagian pun diberi keutamaan. Tetapi para sahabat jelas tidak tertandingi karena dia memiliki keutamaan secara keseluruhannya. Demikian. Jazakallah khairan Ustaz atas pemilihan terhadap sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Mungkin satu saat nanti kiranya Ustaz juga melakukan pembelaan terhadap sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab Ahlul Bid'ah pun banyak yang menghina Abu Hurairah. Sudah. Sering. Gitu. Bahkan pernah membantah ahli Bid'ah uh, di majlis sini. Di majlis Sahim Khawri dan beredar kasetnya. Tapi sudah lama. Nanti akan saya ulang lagi. InsyaAllah taala Seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat. Kita berbicara di sini, walaupun secara khusus mengenai Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi secara umum pada seluruh para sahabat wajib kita muliakan. Apakah boleh kita mengucapkan selain sahabat radhiyallahu anhu? Boleh wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah meryidhoi mereka yakni mereka yang mengikuti perjalanan para sahabat seperti Arba ah dan lain-lain Walaupun tidak menjadi kekhususan mereka, yang menjadi khusus adalah para sahabat ritwal Allah jamian. Karena itu sering kita membaca kitab para ulama. Kala ya? Ahmad bin Hamzah radhiyallahu anhu. Kala Syeikhul Saeib bin Tamimiyah radhiyallahu an. Tapi tidak menjadi kekhususan. Khususan. Pertanyaan yang lain apakah orang-orang munafik yang masuk Islam yakni menyatakan keislaman sebagaimana firman Allah wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka bukan orang-orang yang beriman orang-orang munafikun menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran pada zaman Nabi ada, disebut sahabat tidak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab ini yang mulia. Demikian juga yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau jelas mana yang sahabat dan mana yang bukan sahabat. Yaitu yang munafiq Sebagian ahli bid'ah pada zaman kita sekarang ini mencoba. Jadi yani para pembela Mencoba untuk membagi Ada sahabat yang Benar-benar sahabat Jumlahnya sedikit sekali Ada yang munafik Nah Seperti muawiyah dan lain sebagainya Dikatakan bukan sahabat Atau ada yang mengatakan Dengan kejahilannya Sahabat secara bahasa kalau sahabat secara bahasa ya bukan sahabat hmm. huh? Jelas terperinci mana yang nifak Mana yang bukan hmm. huh? Eh Bukan sahabat jelas bukan sahabah <tuh> zul huaystirah chikal bakal khawari bukan sahabah dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam eh pertanyaan salafi selalu mengkelompokkan kepada khawarid terhadap orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah Padahal pemerintah yang diperangi tidak berhukum dengan hukum Allah Akan tetapi terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, Salafi tidak memasukkan kepada kelompok khawarid Padahal jelas-jelas Muawiyah memerangi pemerintah yang sah yang, yang, yang berhukum dengan hukum Allah, iaitu terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Salafi berkata Muawiyah beriustihad. Ini jelas-jelas penilaian yang tidak konsisten kata Ustaz tersebut. Ini dia dia dia, dia dengar dari uh, salah seorang Ustaz. Ini perkataan mautin. Seringkali kaum muslimin tertipu dengan ini. Heh? Pertama, beda antara Muawiyah dengan Khawarij. Khawarij yang memerangi Ali, kemudian diperangi oleh Ali. Kan yang memerangi Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khawarij bangkit memerangi Ali menumpahkan darah kaum Muslimin dan merampas harta kaum Muslimin. Nasnya di bukari Muslim. Terjadi peperangan besar antara Ali dan Khawarij. Tidak ada seorang pun ahlusunnah yang mengatakan Wa'wiyah Khawarij. Kemudian. Pernyataan bahwa Muawiyah memerangi Ali Salah Seribu persen Ini memutarbalikan sejarah Fakta yang ada Muawiyah tidak memerangi Ali Diperangi oleh Ali Yang pertama mulai memerangi adalah Ali Muawiyah bersama penduduk Syam Bertahan Karena diperangi terjadi perangan Muawiyah tidak memerangi Muawiyah tidak mendakwakan dia memberontak Tidak Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi bahwa asar yang sampai kepada kita itu imma kathib dusta Ima kalau sahih telah nukisah telah di apa di di zija ditambah aunu qisa au guira telah ditambah atau dikurangi atau dirobah dari bentuk aslinya tidak benar muawiyah sahabat bukan khawarij tidak benar muawiyah dan penduduk syam yang pertama kali memerangi ali Ali terlebih dahulu Memerangi dengan hasil Ijtihad beliau Penduduk Syam bertahan Berijtihad mereka Karena itu para ulama mengatakan Peperangan ini peperangan fitnah Terjadi kekacauan Dan masing-masing Berijtihad Sesuai dengan ijtihadnya Dan menganggap ijtihadnya benar Walaupun ahlu sunnah mengatakan Wa Ali bin Abi Thalib akrab lis-sawab, lebih mendekati kebenaran. Bahkan hampir kita jazamkan bahwa Ali berada di atas kebenaran dan lebih berhak dan seterusnya. Dan Muawiyah bersama para pendukungnya salah dalam ijtihadnya. Tetapi kesalahan ijtihad مغفور. Ya? Karena itu Waktu terjadi peperangan itu Kan kalah pasukan Ali Yang menang pasukan Muawiyah Sampai salah seorang Pemimpin pasukan itu Yang berada di pihak Ali mengatakan Mereka dibantu Dimenangkan dalam peperangan ini Karena kita yang mulai Memerangi mereka Kita yang mulai Memerangi mereka Jadi Muawiyah tidak mau Tidak Mau tidak memerangi Ali Dia bertahan Mempertahankan Tidak mau membayat Ali Muawiyah dan penduduk Syam semuanya Yang berada di bawah kekuasaannya Dan di dalamnya ada sebagian sahabat Dan tabi'in Sampai Ali melaksanakan hukum kisah terhadap Para pembunuh Uthman Karena Muawiyah menuntut darah Uthman Karena dia sebagai Ibnu Ammihi anak dari pamannya, iaitulah saudara sepupu Uthman bin Affan dan dia berhak. Itu tuntutannya. Setelah itu dia yang pertama kali membelanya. Ya, abg ah, itu. Jadi tidak ada ulama menganggap itu Khawarid Ya sedangkan kelompok-kelompok yang selalu memerangi pemerintah yang syah pemerintah yang sah tidak syak lagi dia mereka khawarit berdasarkan nasri al-kitab dan sunnah rupanya dia ustaz itu mau menutupi kejelekan dan keburukan ahlul bidah. Uh, pertanyaan lain Saya membaca salah satu majalah Dari Ormas Islam Mereka mengatakan bahawa para sahabat Ketika Rasulullah SAW hidup Apabila ada muskilah Mereka segera mendatangi Rasulullah SAW Iya betul Dan diluruskanlah pemahaman mereka Muskilah mereka yang terkadang Ada sisa-sisa pemahaman jahiliyah Betul Saya berikan contoh Abu Dhar pernah mencaci maki seseorang ibu orang katanya bismillahirrahmanirrahim pada dirimu masih ada sifat jahiliyah karena mencaci maki keturunan itu adalah amal atau sifat sifat dan amal jahiliyah dibersihkan oleh rasulullah saw kemudian pertanyaan perkataan ustaz itu setelah rasulullah saw wafat tidak lepas pemahaman dan ijtihad mereka dari sisa-sisa jahiliyah. Dan ini melempar perkataan yang umum untuk sesuatu yang khusus Tidak tafsir Kita minta kepada ustaz itu yang mana Ini kan mengkaburkan kaum muslimin yang akan membuat tasykik keraguan di hati kaum muslimin terhadap para sahabat radhiyallahu anhum jami'an di perkataannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak lepas pemahaman dan ijtihad mereka dari sisa-sisa jahiliyah berarti ada yang mana ada tafsil ada tafsil at tafsil fit tafsil tahsilul hasil hmm. ha? hmm. dalam memperinci akan ada buah yang dihasilkan harus tafsil At Tafsil tahsilul hasil tafsil akan menghasilkan sesuatu harus tafsil hmm. jangan mujmal seperti itu yang mana kalau kesalahan tentu. Yang mana? Hey. Habis. Masya Allah. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Jika mencintai ahli bait Nabi itu dianggap rafidah, maka saya rafid. Benar, sahih itu. Benar, sahih. Karena ahlu sunnah adil, mereka mencintai para sahabat, termasuk para sahabat ahli bait Nabi, saw. Si ada dua kelompok, kelompok rafidah dan kelompok nawasib. Pertama, Raufidah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kecuali beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari. Dan mereka mengatasnamakan Ahlul Bayt. Yang pada hakikatnya mereka berbohong atas nama Ahlul Bayt. Padahal Ahlul bait berlepas diri dari mereka Yang kedua Kelompok mereka yang menyerang Ahlul bait, Tawasib Kedua-duanya salah Walaupun kesalahan Raufidah lebih besar Kerana Raufidah telah mengkafirkan Seluruh para sahabat mereka yang menggafirkan seluruh para sahabat para ulama matakan tidak syak lagi tentang kekufurannya ahlu sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa ahlu sunnah memuliakan seluruh para sahabat ahlu sunnah memuliakan ahlul bait dan termasuk ahlul bait Nabi SAW adalah istri-istri beliau anehnya rafidah tidak memasukkan istri-istri beliau sebagai ahlul bait. Padahal nas Al-Qur'an yang turun berkaitan dengan ahlul bait adalah istri-istri untuk istri-istri beliau. Ahlus sunnah memasukkan ah istri-istri beliau ke dalam ahlul bait memuliakan mereka tadi dengan sebab keimanan mereka. Dengan sebab uh, kekerabatan mereka kepada Rasulullah SAW. Dengan sebab persahabatan mereka kepada Rasulullah SAW. Yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan. Yang bertemu Nabi SAW. Yang keempat, dengan sebab mereka menyebarkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan mereka sebagai pembela-pembela Islam. Dan terjadi dua kelompok saling serang Satu dengan yang lain Rafidah dan Nawasib Ahlus Sunnah di tengah-tengah Kedua-duanya disesatkan oleh Ahlus Sunnah Dan lebih besar kesesatannya adalah Rafidah Kalau Rafidah bukan hanya sesat Tapi telah sampai kepada kekufuran, Karena mereka mengkufurkan uh, Seluruh para sahabat Ridwan Allah Alayhim Jami'at Penjelasan tentang firqah-firqah sesat Itu kerap kali, karena ta'alim kita Ta'alim sahih Bukhari Ini hanya ada dua waktu kita Sabtu yang kemarin dan Sabtu ini Untuk membahas ini Sekali-sekali ada muhazrah umum seperti ini Tapi setiap hari Sabtu itu pengkajian sahih Bukhari Dan di selah-selah itu dibahas berbagai permasalahan Di antaranya adalah Tentang firqah-firqah sesat Mohon penjelasan tentang hadis haud. Ini juga salah satu sumhatnya. Suruhan Rasul dan Nabi itu ashabi, ashabi. Dalam riwayat-riwayat yang lain, ummati, ummati. Berarti yang dimaksud sahabat di situ adalah ummat beliau. Kan syariat ini tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Afal al Qur'an walau kana min 'indi ghairi allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira tidakkah mereka mau mentadabburkan al-Qur'an kalau sekiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah pastilah mereka akan dapati dalam al-Qur'an pertentangan yang banyak ayat-ayat al-Qur'an telah menjelaskan secara umum pujian dan sanjungan kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an zahiran wa batinan lahir dan batin dipuji para sahabat itu para sahabat tidak aja lahiriahnya dipuji oleh Allah tetapi juga batinnya hati-hati mereka dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia di apa isi hati mereka Allah tidak singkap apa yang ada dalam hati kita menerikan kalau disingkap tapi para sahabat disingkap apa yang ada di hati para sahabat itu Dari keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Mentaati Rasulullah membela agamanya Allah jelaskan Kalau kemudian para sahabat itu masuk di hadis haud Tentu akan terjadi tanah pun. pertentangan, perlawanan Padahal mereka adalah orang yang paling dekat kepada Nabi, orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat akan bertentangan dengan firman Allah Aladzina uh, Muhammad Rasul Allah Aladzina Ma'ahu Ashidda' as wal Khuffar Ruhma'u Biinahum. Jadi sangat jauh sekali. Kau hadis saud dibawa kepada para sahabat Ridho Allah aleyhim akan terjadi kontradiksi antara ayat al-Quran sesama ayat al-Quran ayat al-Quran dan hadis dan selusinya tidak mungkin syariat saling berlawanan berarti hadis saud itu hadis saud itu yang mutawatir derajatnya bukan untuk para sahabat tetapi untuk siapa mereka yang murtad mereka yang murtad yang kedua mereka yang menyimpang dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam mereka para pengamal bidah para ahli bidah para penganjur bidah para penyuluh bidah masuk ke dalam hadis hauld bukan para sahabat ini syubhat yang dilemparkan oleh Raufidah Ketengah-tengah kaum muslimin Sehingga kaum muslimin yang daif hatinya Yang sedikit keimanannya Yang uh, Belum mengenal tentang para sahabat Gampang digoncangkan oleh Raufidah hmm. ha? Apa itu? Habis kepada siapa? Kalau antum ditanya kepada siapa kalau bukan kepada semua sahabat Adakah Allah terangkan pengecualian Tidak ada. Semuanya Bagaimana kita membatasi itu khusus hurafah Rasidid Tidak ada Tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnah membatasi Pujian Allah dalam Al-Quran khusus sebagian sahabat Sebagian sahabat tidak masuk Tidak ada Semuanya secara umum Perkataan Ibn Abbas tadi dan perkataan Ibn Umar 'Jangan cuba asal Muhammad, Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena itu di antara keistimewaan dalil atau hujjah tentang kemuliaan dan keutamaan dan kehormatan dan ketinggian para sahabat adalah dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah yang berbicara secara umum, terutama ayat-ayat Al-Quran Secara umum tidak dikecualikan satupun orang sahabat. Hanya dalam surat Al Hadid Allah bedakan antara sahabat Yang berperang dan menginfakkan harta Sebelum kemenangan kota Mekah Atau salhul hudaibiyah Dengan yang sesudahnya. Mereka martabatnya berbeda Tapi apa kata Allah di akhir ayat Masing-masingnya Allah janjikan kebaikan Ada syubhat lagi di benda kan tu Siapa yang punya syubhad, hadapkan sekarang kepada saya. Dekat sini, saya tidak dengar kalau jauh. Ya. tahkim terjadi untuk islah duduk sini duduk duduk, duduk. jangan lari antum duduk nah gitu kok habis itu ke belakang duduk nah gitu begitu soal jawab ngadepin mukanya sini gitu tahkim untuk apa untuk islah terjadi islah terjadi islah maka misahlah Ya, terjadi istilah. Setelah Setelah uh, Peperangan itu uh, Terjadi ya. Jadi Perang itu terjadi Jelas Kemudian apa penyebab perangnya Kemudian suasana dalam peperangan Kemudian setelah peperangan Itu semua ada riwayat Tapi Riwayat itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Pertama, kadhib dusta, ada yang bohong. Dibuat oleh orang-orang Rafidhah. -orang. Yang kedua, yang sahih tetapi zida wa an wajhihi. Zida wa nukisa wajhihi Telah ditambah atau dikurangi atau dirobah dari wajah aslinya ini yang, yang riwayat yang kedua berarti telah ada tambahan pengurangan Soalnya, harus ahli hadis yang meneliti yang bisa memilah-milahnya yang ketiga yang sahih kalau kita baca riwayat yang sahih saja maka pasti kita akan memberikan udhur kepada mereka bahwa mereka semuanya ma'zurun ma'zurun ma'jurun mereka diberi udhur dan diberi pahala yang benar ajrani dua pahala Yang salah satu pahala Sebelum terjadi peperangan bagaimana Setelah uh, Pas peperangan berkecamuk Di dalam peperangan itu setelahnya dan seterusnya Itu ada riwayatnya tentu Tapi kita akan memilih yang sahih Dari awal Sabtu kemarin saya katakan bahawa saya tidak mau memasuki hal itu Saya hanya ingin membadahkan pembelaan terhadap Uh, ah jenil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat. Barangkali itu. Benarkah kedua orang tua Nabi ala, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir musyrik? Dalil qathi yang sahih apa agar bisa mengangkat subhat Syiah yang anggap itu tidak kafir? Hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad Nabi SAW sendiri yang bersabda Kok kita keberatan Nabi yang anaknya sendiri Ketika seorang datang kepada Nabi SAW Di mana bapakku Dijawab oleh hadapi, Fin, Finar Berubah orang itu Itu kalau kita tanya kepada Nabi Ya Rasulullah di mana ayahku Finar dinraka Kaget kita Orang itu kaget kalau Bapakku dan bapakmu Finna. hadis sahih riwayat muslim apa keberatan kita anaknya sendiri yang bersabda nabi yang mulia ya, kalau dikatakan wah hadis itu tidak sahih bagaimana harus dengan ilmu bagaimana untuk mengatakan hadis itu tidak sahih Yang kedua, Nabi saw meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan, mohonkan ampun untuk ibunya. Dilarang oleh Allah. Kalau ibunya Muslimah, tentu tidak akan dilarang oleh Allah. Tapi Nabi saw minta izin untuk menziarahi kuburnya. Allah izinkan mengalir air mata Nabi. Menangis Para sahabat pun yang berada di sekelilingnya Menangis Hadis sahih Riyad Muslim Ahmad Harus seseorang itu Untuk mengatakan tidak dan iya Harus ada pembuktian ilmiah Itu yang sering saya ulang-ulang Di majlis itu Segala sesuatu harus ada pembuktian ilmiah Harus ada ujjahnya Jangan seperti ahlul kitab al Yahut wa'l-Nasarah Mengatakan sesuatu hanya dengan khayal, Dengan khurafat Dengan kebohongan Tanpa pembuktian ilmiah Waqalu layyadkulal jannah Illa man kada hudan Atau nasarah Kata Allah, mereka berkata orang Yahudi berkata orang Nasara berkata masing-masing berkata mereka layak khalil jannah ialah manakah Hud dan Aun Nasara tidak akan masuk sorga kecuali orang Yahudi atau orang Nasara. Ia yani yang Yahudi berkata tidak akan masuk sorga kecuali orang-orang Yahudi. Yang Nasara tidak mau kalah berkata tidak akan masuk sorga kecuali orang-orang Nasara. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum omong kosong. Amaliumu kadzib dusta au kosong bohong. Terus apa lanjutannya? Kulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kulhatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikan bukti burhan, burhan itu ilmu. Seperti Rafidah Bu yang hidup pada zaman kita sekarang ini Merasa keberatan Dengan keberadaan Abdullah bin Sabah Si pembuat agama syiah Mereka mengatakan itu Itu fiktif Itu tidak ada Itu khayal, Tidak ada wujudnya Sedikit sekali rasa malu mereka Al-khaya'u minal iman Malu itu sebagian dari iman tidak punya rasa malu mereka Tidak usahlah kita pakai kitab-kitab Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman Yang menjelaskan keberadaan Abdullah bin Sabah Kita pakai saja kitab-kitab syiah Yang menjelaskan keberadaan Abdullah bin Sabah Jadi mereka Mengatakan Tidak mungkin Mustahil Abdullah bin Sabah Seorang diri Dapat memfitnah dari satu kota ke kota yang lain Ima orang-orang ini jahil Tidak tahu tentang tipu daya Yahudi Atau mereka ingin menyembunyikan keyahudiannya Ingin menyembunyikan keyahudian mereka Walaupun orangnya orang Jakarta. Misalnya. Ya, itulah. Haru pembuktian ilmiah. Perlu pembuktian ilmiah. Bagaimana sikap kita terhadap Profido? Profido marah. Profido bukan Islam. Agama yang berdiri sendiri walaupun atas nama Islam. Profido tidak boleh kita kita kita uh, belajar kepada Profido, mengambil manfaat dari Profido dan seterusnya. Bahkan kata ulama' tidak boleh kita makan sembelihannya Kerana dia bukan ahlul kitab Murtad Tidak boleh kita nikahkan anak kita kepada Atau kaum muslimah kepada rafiduh. Tidak boleh kita salat di belakang Pembicaraan para ulama' menjelaskan tentang Mereka yang mengkafirkan rafidah yang dimaksudnya pengkafir yang mengkafirkan para sahabat pengkafir Abu Bakar Umar Utsman dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ini rafidah Ada seorang teman yang beraliran Syiah, ah, ini banyak tidak boleh berteman dengan yang beraliran Syiah jangan jauh, pilih teman ahlu sunnah ul jamaah. Mengatakan bahawa pada Haji Wajak itu Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau menjadi Khalifah. Ini hadis palsu yang dibuat Syiah, hadis palsu yang dibuat Syiah. Minta kepada dia. Isnadnya siapa perawinya Sammulana Rijalakum Sammulana Rijalakum Sebutkan kepada kami Rijal kamu Hadis palsu Tidak pernah Rasulullah SAW Menunjuk Ali bin Abi Thalib Sebagai khalifah pengganti beliau Tahu syia telah membuat Hadis-hadis palsu tentang Ali Dan yang berkaitan dengannya Tentang Ahlul Bayt Kurang lebih sebanyak 300 ribu hadith mereka buat hadis palsu kata Rasulullah SAW bersabda apabila kamu melihat Muawiyah berdiri di atas mimbarku faktuluhu bunuhlah dia oh, hadis palsu hadis palsu kemudian datang lagi hadis palsu bahawa uh, Rasulullah SAW melaknat Muawiyah Allahin Allah Ibnullahin orang yang terlanat anak orang yang terlanat ini hadis palsu bahkan La sementara orang-orang jahil pun membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan muawiyah ditolak juga oleh ahlu sunnah karena ahlu sunnah tegak dengan keadilan dengan ilmu dan keadilan <tuh> Bagaimana sikap jamaah Ahlussunnah menghadapi cacian kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya kaum Syiah Rafidah Karena hal ini sudah umat amat menyinggung keimanan umat Islam. Tolong jelaskan ini. Penjelasan saya tadi. harus dijelaskan rafidah tidak boleh duduk bersamanya tidak boleh mendengarkannya tidak boleh berteman dan bersahabat dengannya tidak boleh membaca kitab-kitabnya kecuali ahli ilmu atau para pelajar ilmiah yang ingin membongkar kesesatan mereka memang luar biasa sekarang ini orang caci maki Abu Bakar Umar Uthman, Allahu Akbar Rafidah di negeri kita ini Pertanyaan tentang makna Al-Faruq Al-Faruq apa? Pembeda antara yang hak dengan yang matin Apakah ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan akan datangnya Syiah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan datangnya kaum Khawarij di masa yang akan datang? Seluruh firqah sesat yang akan datang telah diisyaratkan, bukan diisyaratkan, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedatangannya, baik yang masing berada dalam Islam maupun yang telah keluar dari Islam. Di dalam itu banyak hadis-hadis beliau Sahih? Pertama hadis tentang Dajjalun Nanti pada akhir zaman Akan banyak Dajjalun Selain yang satu orang nanti pada akhir zaman Dajjalun Mereka para pendusta agama Mengatasnamakan agama ini para tokoh-tokoh agama ini pendusta Pendusta agama Tapi atas nama agama Allah Yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya Sekarang kita dengar Bapak kita dengar, kita dengar Orang mencaci, mengkafirkan para sahabat Jamian, Membuat ajaran-ajaran yang luar biasa Yang bukan Islam sama sekali termasuk ini tokoh-tokoh para dajjalnya huh? kemudian hadis yang mana lagi hadis iftirakul ummah, perpecahan umat ini ini yang masih berada dalam Islam kemudian hadis yang mana lagi hadis huzaibah duatun ala abuabi jahannam para da'i yang berada di pintu-pintu Jahannam para ulama pernah bersirkan kenapa ada mati ini khawarij ini paham sekularisme ini paham pluralisme penyebar-penyebar paham-paham sesat termasuk dilalah rafidhah dan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak tapi yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada 3 firqah firqah yang pertama ahlus sunnah Jamaah, ma'ana alaihi wa ashabihi al-firqah al-najiyah firqah yang kedua khawarij firqah yang ketiga qadariyah Ustaz, karena para sahabat tidak maksum, Bisa tidak kita ambil hikmah dari pertikaian dan peperangan di antara sahabat sebagai ibrah, Untuk tidak terjadi lagi bagi umat di masa mendatang. Uh, bahkan telah terjadi lebih dahsyat, Dari apa yang terjadi pada sahabat. Kalau sahabat sudah tidak maksum, lebih lagi kita lebih tidak maksum lagi. Pertama kita harus mengikuti manhat para sahabat, bukan harus mengikuti fitnah peperangan tidak. Peperangan yang terjadi di antara para sahabat memecah belah mereka dalam manhat atau tidak memecah me belah mereka dalam manhaj dan akidah atau tidak? Tidak. Pertarungan yang terjadi selanjutnya perselisihan bahkan belum sampai perang diantara kita sudah memecah belah manhaj dan akidah. Para sahabat manhaj dan akidah hanya manhaj dan akidahnya tidak berpecah belah. Ini keutamaan para sahabat. Apakah Ali menuduh Muawiyah kafir? Tidak. Sesat tidak. Fasik tidak. Kapan Ali pernah mengatakan Muawiyah fasik? Bahkan ikhwan kita. Berbeda dengan kita. Para sahabat radhiyallahu jami'an orang-orang mulia pernah apalagi Muawiyah tentu lebih tidak berani lagi tidak mungkin mengatakan Ali sesat apalagi sampai mengkafirkan bahkan dengan tegas ketika Abu Muslim Al-Hawlani dan kawan-kawannya datang kepada Muawiyah kenapa engkau perangi laki-laki ini bukankah dia lebih utama darimu dia lebih berhak dan dan dan seterusnya Muawiyah mengukuhkan alasannya Kamu tahu Bahawa Utsman mati mazlum dan saya anak pamannya Akhirnya Abu Musim dan Qaliyah setuju sepakat Saya tahu bahawa dia lebih utama Dia lebih berhak dan lain sebagainya Bahkan ketika Ali wafat menangis mu'awiyah Lihat para sahabat Bersatu dalam manjat dan akidah Hatta sampai terjadi pertumpahan darah Tidak pecah Sadakah Rasulullah SAW yang mengatakan kepada, beli, kepada kita Bahawa umat ini akan bercerai-berai Berpecah belah menjadi 73 firqah 72 terancam nar Dan satu dijanjikan jannah Ma'ana alaihi wa ashabi waktu terjadi fitnah itu tidak keluar dari sahabat saling menyesatkan satu dengan yang lain apalagi saling mem mengkafirkan, apalagi saling mengkafirkan satu dengan yang lain tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan salah satunya fasih, tidak semuanya berada di dalam ejtihad mereka, di dalam kebaikan semuanya berada di dalam zon mereka, sangka mereka bahwa mereka berada di atas kebenaran Walaupun sebagiannya salah, misalnya. Ya. Jadi para sahabat sampai berperang saja, peperangan yang terjadi antara mereka tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lain berarti kita harus mengikuti manhad para sahabat ridwalallahu alaihim jami'an ini ibrah yang kita ambil kalau tidak mengambil ibrah ini, pelajaran ini kita lihat, kita saksikan, belum berperang, sudah saling menyesatkan karena keluar dari manhad para sahabat ridwalallahu alaihim jami'an semuanya wajib mengikuti manhad Para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an Saya lagi pertanyaan Orang-orang syiah mengatakan Bahawa syiah dengan ahlus sunnah Sama Karena ahlus sunnah juga menggunakan Rawi-rawi Orang-orang Syiah mengatakan bahawa Syiah dengan Ahlu Sunnah sama Karena Ahlu Sunnah juga menggunakan Rawi-rawi Syiah di kitab-kitab Ahlu Sunnah Seperti Sahih Bukhari Muslim dan lain-lain Mohon penjelasan Ini perkataan orang Syiah Kalau tidak salah dinukil oleh penanya Seolah-olah kitab-kitab Ahlu Sunnah Dipenuhi oleh rawi-rawi Syiah <laughs> Dia tidak baca apa? Haa? Lahaula walakwa taillah bila memang ada, tapi bisa dihitung dengan jari dan itu pun setelah memenuhi persyaratan yang sangat sangat ketat. Hanya beberapa di antaranya selama mereka syikah diterima oleh ahlu sunnah dalam pembicaraan dalam dalam ilmu mustalahul hadis ada pembicaraan tentang riwayat riwayat ahlul bid'ah. Riwayat ahli bid'ah bagaimana? Kalau ahli bid'ah meriwayatkan hadis diterima atau tidak itu pembicaraan uh, tersendiri. Ini penanya dan kaum Muslimin dikelabui oleh orang-orang Syiah sekarang ini di Jakarta, di Indonesia ini. Ada yang menempuh cara mengatakan bahawa Syiah ahlu sunnah sahaba. Untuk mengajak Orang-orang uh, Kaum muslimin ke dalam Syiah Caranya Beragam berbeda-beda Ya Ya <tuh> uh, ada seorang ustaz mengatakan Membahas tentang firpa sesat dalam Islam Adalah buang-buang waktu Dan dapat mengeraskan hati Apakah benar perkataan ini? Benar gak? Ya benar Ini perkataan syaitonia Syaitan mewahyukan Kepada orang ini yang disebut sebagai ustaz suruh orang-orang jangan berbicara tentang firqah karena yang membuat firqah adalah syaitan mana dalilnya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an Allah katakan wa anna inilah jalanku yang lurus fattabi'uhu ikutilah jalan yang lurus itu wala tattabi'us subul jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak fatafarraqu bikum ansabili pasti kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah hadis ayat yang mulia ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW beliau membuat beberapa garis Bagai uh, garis lurus ke depan, satu garis lurus ke depan, kemudian beberapa garis ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Ketika beliau membuat garis lurus ke depan, beliau katakan, هذا سبيل الله Ini jalan Allah yang lurus. Ketika beliau membuat berbagai macam jalan, garis-garis ke sebelah kanan dan kiri, beliau katakan, هذه سبل متفرقة. Ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi ini adalah subul jalan-jalan mutafarriqah -jalan yang bermacam-macam ala kulli sabilin minha atas setiap jalan dari jalan-jalan tersebut syaitanun ada seorang syaitan yad'u ilayhi yang mengajak arahnya karena itu syaitan mewahyukan jangan bicara firqa Karena akan mengeraskan hati kamu Maka orang ini sebagai perantara syaitan Menyampaikan kepada orang lain Kalau orang itu terpengaruh dia akan menyampaikan lagi Jangan tutup rapat-rapat pembicaraan syaitan Sama seperti seseorang pernah menasihati saya Saya terima Ustaz Jangan sebut bid'ah. Ini syaitan wahai yang sebut bid'ah bukan saya. Siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ia qawmu wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Syaitan tidak suka Kerana pembuat bid'ah adalah syaitan sebagaimana syaitan pembuat maksiat menganjurkan manusia mengerjakan maksiat menganjurkan manusia mengerjakan kejahatan, menganjurkan manusia mengerjakan bid'ah dengan menyingkap firqah-firqah sesat maka diketahui mana yang ahlus sunnah kalau seseorang tidak tahu kejahatan, hanya tahu kebaikan maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejahatan Ustaz bagaimana dengan tuduhan Muawiyah yang mengangkat Yazid anaknya untuk menjadi khalifah yang mana hal ini tidak ada uh, sunnahnya di dalam Islam apa yang tidak ada sunnahnya dalam Islam apa yang tidak ada sunnahnya dalam Islam apakah khalifah menunjuk penggantinya itu tidak ada sunnahnya dalam Islam apa itu tidak boleh bagaimana dengan Abu Bakar siddiq yang langsung menunjuk Umar bin al Khattab? apakah tidak boleh seorang ayah menggantikan anaknya baik ditunjuk oleh ayahnya atau oleh orang lain sebagai pengganti ayahnya adakah para sahabat menentangnya? tidak bagaimana dengan Hasan bin Ali yang menggantikan bapaknya kok syiah menutup mata dari situ Hasan bin Ali menggantikan Ali bin Abi Talib, ayahnya walaupun tidak ditunjuk langsung oleh Ali karena Ali dibunuh matinya ini shubhat yang dilemparkan Rafidah tapi Rafidah tidak hanya membicarain, dia mengkafirkan sudah dan nah, orang-orang yang fikulu bihim marat yang hidup pada zaman kita ini yang mengatakan bahawa pembahasan kita, kita ini mengkaji tentang sahabat dalam dalam rangka naqdul ilmi kritikan ilmiah yang pada hakikatnya adalah celaan dan cacian maki mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum jami'an bukan naqdul ilm apa salah mu'awiyah awieh menunjuk ini kalau benar, benar salah tentu telah ditegur oleh para sahabat dan tabi'in. Bahkan ini sebuah siasat yang sangat cerdas dan bagus sekali. Untuk memelihara persatuan kaum muslimin. Tarok. Kalau itu dianggap salah. Apakah menghilangkan keimanan mu'awiyah? Tidaklah itu salah. Tapi kita ikuti ia ya, salah. Apakah kesalahan itu menyebabkan Muawiyah keluar dari keimanan, murtad, kufur, salah? Sahabat juga manusia. Akhirnya tunggu apa jawaban mereka? Hmm. Kalau kita ikuti mereka, Taib baik, salah Muawiyah, misalnya, mengangkat Yazid sebagai khalifah, kesalahannya. Terus bagaimana? Abingung ah, dia kalau si'a rafidah gampang kafir jelas tapi bancinya rafidah bancinya rafidah mukaddaf nih bancinya rafidah orang-orang yang hidup di zaman kita ini dengan alasan dia tidak mengkafirkan para sahabat tidak mencaci maki Abu Bakar dan Umar tapi mereka ingin mengadakan kritikan ilmiah jadi bahasa cacian bahasa tuduhan bahasa fitnahan dirubah dengan nakdul ilmi kritikan ilmiah lihatlah Muawiyah telah membentuk sebuah kerajaan dijawab oleh halus sunnah Nabi SAW yang bersabda apa kata Nabi setelah khilafah nubuah setelah khilafah nubuah khilafah kenabian yang empat orang itu sesudah itu apa al-mulk Maka Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam dan sebaik-baik raja kaum Muslimin. Dia membuat kerajaan menunjuk anaknya. Salah itu salah. Taib salah. Tak apa-apa. Terus bagaimana? Kita apa akan Muawiyah? Mau kita letakkan di mana? Apakah dengan kesalahan itu dia keluar dari Islam? dia fasik, dia sesat tidak ada seorang pun ahlus sunnah yang berkata begitu sepanjang 15 abad baru anak-anak kemarin sore berkata seperti itu orang-orang yang hidup di abad kita ini hanya beberapa gelintir orang yang beragama dengan cara agama kaum zindiqa yang Allah katakan di hati-hati mereka fi kulubikim balot ada penyakit dari nifaka mereka yang demikian cintanya kepada orang-orang kuffar memuji-muji orang kuffar hajib orang orang-orang ini dia mencelak kesalahan yang sangat-sangat kecil dari sebagian sahabat tapi dia menutup mata dari kekufuran dan kemunafikan seperti madhab batiniyah nusairiyah. Ismailiyya karamita dan lain-lain. Ya yeah. Ahlul Bait Kalau itu dipahami sebagai Ahlul Bait Ahlul Bait dengan keimanan Dengan pembelaan dia kepada agama Seperti Ali bin Abi Thalib, Seperti Hasan Hussein Dan lain-lain Ahlul Bait dari para tabi'in Mereka sabter depan dalam Islam Ia <tuk> <tuk> kalau mereka, kan mereka dakwahnya apa? As sunnah mereka dakwah sunnah seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein dan lain sebagainya itu kalau kita terjemahkan itrah dengan makna ahlul bayi tapi ahlul sunnah akan mempunyai terjemahan lain. jadi hadis itu pertama jadi jurusan kritikan ilmiah sahafatinya, sebagian ulama menzaifkan sebagian ulama mensahkan. Yang kedua, makna itrah di situ. Kalau <laughs> itrah di situ Ahlul Bait, maka kita berpegang dengan perjalanan mereka ya, sunnah. Tidak boleh. Kan tadi Tidak sudah saya Tidak masuk. Kan tadi ada saya menjelaskan tadi. Kenapa kita memuliakan Ahlul Bait, memelihara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi Pertama karena keimanan mereka. Abu Lahab masuk tidak? Dia masuk. Dia Ahlul Bait, dia keluarga Nabi tidak? Keluarga Nabi sallallahu Yang kedua, karena persahabatan mereka, mereka sebagai sahabat. Yang ketiga, karena mereka penyebar sunnah dan pembela agama Allah Taala. Andai kata mereka kufur Tidak boleh kita mencintainya bahkan kita marah Andai kata mereka penyebar bid'a Tidak boleh kita mengikutinya Tapi kalau mereka penyebar sunnah, sunnah Maka mereka imam yang diikuti tidak juga disalahpahami bahwa hadis itu mengatakan bahwa Alilah yang lebih berhak menjadi khalifah dari Abu Bakar. Ini sesat lagi, tidak benar. Paham? Huh? <coughs> <coughs> huh? Ya, mereka mempergunakan sesuatu yang dengan cara-cara yang salah. Habis pertanyaan di sini, abis. Apalagi subhatnya. Siapa yang punya subhat, ungkapkan. Atau subhat dari orang lain antum dapat. Tentu antum di sini semua yang ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah Taala. Nah. Ya. Aduh. Awas awas kalingin kalingin kamera sini sini sini. sini. Adop. Ya. Aa. Oh ada di situ. Ya apa? sudah ada di sini Oh ini kali ya yeah. Ini kali Apa aja apa apa Ya saya kita kira angka Ah Ah enggak ada di sini Tidak ada bacain aja bacain ya sudah apa pertanyaannya pertanyaannya apa maksudnya oh ini ini ini ini ya ya, ya. ya, ya, ya. bihal Anwar kitab Syiah semua kitab Syiah ini kitab kesesatan pencaci maki terhadap para sahabat <tuh> jangan dibaca katakan bersabat antum Syiah bukan dinul Islam dinu syiah tidak ada hubungan keagamaan antara ana dengan antum titik sudah tidak usah BBM-BBM <tiberufi> <tiberufi> <tiberufi> eh, eh. ah iya Dia, antum umpan yang empuk barangkali, lawan lawan lagi ah Lawan di sini maksudnya dengan kujah, kujah. Rofido, <tik> <tik> kitab-kitab ini mencaci majik para sahabat. Ridzuan Allah adi Tadi kan saya sudah bacakan itu di sebagian kitab mereka. <tik> <tik> eh? Yeah. apa lagi nah, ya. kalau memudrotkan agama antum jangan kalau memudrotkan agama antum jangan kalau dengan jual beli itu membantu dakwah mereka yang sedang gencar di Indonesia ini Ya. Yang rafidah, yang rafid. Ada beberapa orang atau kebanyakan dari kaum muslimin itu hanya terbenam dalam taklid buta ikut-ikutan ini perlu dinasehati diajarkan diberikan pelajaran yang baik diberikan kitab-kitab ahlu sunnah setiantum dikasih kitab itu huh? biharul anwar kan itu berjilid banyaknya uh -uh. berjilid itu banyaknya Ya? Antum kasih kita, ahlus sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, karena hidayah Allah luas sekali. Karena Syiah memulai dakwahnya sejak terjadi revolusi Irak mulai masuk ke negeri kita ini saya sudah tulis sini sejarah perkembangan apa, perjalanan uh, syiah di Indonesia di majalah Al-Muslimun di majalah Al-Sunnah di majalah Al-Sunnah apalagi subahatnya siapa? iya Tuhan Tuhan Terdakwa. Waalaikumsalam Salam, waalaikumussalam. Isu uh, tentang subhat LDII. LDI. Oh, lain lagi pembicaraan kita. Syiah aja. Syiah. syiah dulu. Yang saya mau tanyaan uh, tentang Syiah dulu saya pernah ditanya sama dosen kalau ldi saya, kan sudah jelas itu sesat masuk dalam kelompok kawat kan ya kalau yang dari si dulu saya pernah diskusi dengan dosen saya dosen saya bertanya uh, kenapa di ahlu sunnah katanya uh, pembunuh pembunuh ya uh, pembunuh hussein itu tidak dikisos mohon penerangannya ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu kesalahan. Kesalahan. Pertama, sudah pernah saya bahas di sini. Ada PCD saya dengan judul Peristiwa Karbala. Antum bisa dengarkan di situ. Pertama bahwa Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain. Dengan kesepakatan ahli ilmu Kemudian terjadi Pembunuhan Yang diperintah oleh Yazid Adalah Untuk mencegah Hussein Masuk ke uh, Syam, uh, Syam Bersama penduduk Iraq Yang kemudian ditinggalkan oleh penduduk Iraq Itu Itu perintahnya. Kemudian terjadi cepat terjadi pembunuhan Hussein karena peperangan terjadi di Medan perang terjadi di Medan perang nih apakah dalam peperangan ada hukum kisas tanya ustadznya ya kedua tapi itu salah satu kesalahan. Misalnya Yazid itu bersalah, enggak apa-apa. Ahlus sunnah tidak mensucikan Yazid. Salah. Kalau salah dikatakan salah. Kenapa? Kenapa kesalahan Yazid ditimpahkan kepada Ahlu sunnah? Wala taziru waziratu wizraha. Contoh, Muhammad bin Abi Bakar, Abu Bakar Siddiq sangat menghormati Utsman tidak. Sangat menghormati Usman, tidak pegang, tidak pernah pegang jenggot Us -usma Usman ditarik begini. Tapi anaknya turut dalam pembunuhan Usman Muhammad bin Abu Bakar. Apakah dengan sebab itu orang salah kepada Abu Bakar? Apakah dengan sebab kesalahan Yazid? salah muawiyah salah ahlu sunnah contoh yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas r.a salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk sorga tapi anaknya pembuat fitnah Umar bin Sa'ad sehingga ketika anaknya itu datang menemui dia yang lagi menyiapkan kendaraannya, ontaknya saat berdoa Ya Allah aku berlindung kepadamu dari pengendara ini anaknya anaknya justru memberikan semangat kepada saat untuk menjadi khalifah kenapa kamu masih berada di hewan memperbaiki ontakmu, tidak lihat manusia berselisih engkau yang paling berhak menjadi apakah dengan sebab itu orang salahkan Sa'ab bin Abi Waqqas kalau itu kesalahan Yazid kenapa Muawiyah disalahkan apalagi Ahlu Sunnah kalau itu kesalahan Panglimanya Yazid kenapa Yazid disalahkan ini adalah cara-cara Rofidah karena memang usulnya kontradiksi antara satu dengan yang lain Ajib Rofidoh Rofidoh sangat memuliakan Anaknya Abu Bakar yang satu Muhammad itu Karena berpihak ke Ali, Memusuhi Uthman Waktu itu Bahkan salah satu Yang turut dalam pembunuhan Uthman Bahkan dia yang memegang Janggutnya Uthman Dan menariknya ini. Sehingga Uthman mengatakan Ayahmu saya tidak pernah melakukan ini Kepada aku, ah, kaget ada yang katakan dia taubat dengan anaknya. Sementara Rafidah mengkafirkan ayahnya. Berarti kalau Rafidah memuliakan seseorang dengan sebab nasab, kan Rafidah memuliakan seseorang dengan sebab nasab? Ahlussunnah tidak. Inna akramakum in dillahi Orang yang paling takwa diantara kamu, paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa diantara kamu. Kalau Rafidah memuliakan seorang karena nasabnya, ini Ahlul Bait dan lain sebagainya, maka nasabnya Muhammad bin Abi Bakar buruk. Karena anaknya Abu Bakar. Abu Bakar menurut Rafidah kafir. Kok dia memuliakan Muhammad? Tanaqut tidak? Tanaqut. Kontradiksi. Ahlus Sunnah adil. Pembunuhan Hussein mazlum. Hussein terbunuh mazlum. Salah yang membunuh disalahkan tapi jangan sebab kesalahan satu orang Ahlu sunnah disalahkan masuk masuk sampai di sini ikhwan untuk dua Sabtu ke depan libur masuk Sabtu kedua di bulan Oktober eh? November Sabtu kedua di bulan November Dan kembali pelajaran Seperti Biasa Kembali pelajaran seperti Biasa Saya ulang dua Sabtu ke depan Libur Kalau Sabtu depan mungkin Masih Ayah mutashrik Ayah mutashrik kata Nabi Alaihi Wasallam, Ayah muaklin musyurbin hari-hari makan dan minum ya, kemudian sabtu satu lagi saya harus safar ke tempat daerah untuk dakwah sabtu satu lagi baru masuk insyaallah sabtu kedua ya insyaallah sabtu kedua kalau gak salah sabtu kedua di bulan november haa Besok di Depok enggak ada karena masjidnya mau dipakai oleh